Ég vil nota tækifærið og þakka öllum styrtaraðlum og öllum þeim sem er að hlusta. Við bröðun hafa farið langt fram á væntingum. Há vil einnig minna fólk á að þátturinn er líka í vídeoformi á YouTube. Heirðu, gaman að fá því heimsó. Já, takk að bjóðum þér. Hérna, hvernig er bara kannski fyrst á öllu Hérna, fyrir svona mannir og því þú ert ekki búin að gefa kannski mikið færi á einhverjum svona ídal og viðtölum hugsarðu þið lengi um áður að þú segir já við að koma í svona viðtal. Já og ég hefði hérna, að gera það nú sko. ég hefði nú kannski sagt bara nei, hefði hef bókin kannski ekki verið að koma út á þessum tíma sko. okay. kannski hefði maður hef að gefa svona aðeins færi á sér kringu það mm -hmm. en við ekki verið að sækja spennt eftir því að fari viðtöl sko. mm -hmm. Þú fannst samt, fannst þig nú til að koma með þessa bók nú Já, ég var dalti hérna. Mi fannst eftir að svona málan voru ljúka 2018, mm -hmm. þá fannst mér það tíma vart og nauðsynlegt að setja þetta saman í í á einn stað, mhm, mm sem og og og setja setja söguna í samhengi. Er eitthvað ástæða fyrir því að þú valdir þennan tímapunkt? Já, þetta var náttla svona tímapunkt sem að sá fyrir endanum á þösum málum því að ég haði verið hérna undi grun í rannsókn eða í dómss hérna, sölum síðan uh, ja byrjun þessarar aldar mm -hmm. Og þetta var svo na dagar að renna upp. Mhm. Mm eh uh, að ekki uh, hérna sem var til þessa þessa hundur bókina kom upp. Mm -hmm. Og og það var farið á stað. Ég hætti nú við svona huganum nokku oft sko. Jóh var það? <coughs> já. Ha var nú bara Jú, þetta er alveg erfitt að rífja allt upp og og og og fara í gegnum þetta. Það, það, það voru nokku Já, það var þá voru, voru nokku oft sem að segja ah, kannski bara best að, að láta allt bara vera og Íga Íga oft eftir að lengja eftir að ferla og byrja. Eh uh, er kanski bara mest þarna í byrjun hann, og og, og maður var svona að fara yfir þetta og, og, og það er nú einhver einn þar ne ska hugurinn sem gleymir hérna, svona móomanti sem hú vill kleymar sko og þar nema það var svona þurfti að rífa þetta aðeins og, og og og og hérna fara yfir þetta og, og þá þúst svona ja og kannski er þetta ekki rétt kannski er maður bara lettir þig bí sko. Þegar þú segir frá upphafi þessar aldar að þá náttur er oftast er að fólk er að hugsa um hrunið og dómsmál og svona mm -hmm. þá er það náttur að hugsa um hína. Ja. Þeir þar sem gleymist þó stundum eru er að þú ert náttur búinn að vera miklu lengur. Ég var æfingu, sko. byrjar, <laughs> í talsvar á sko Í í þessum dómsmálum og og, og eiga við yfirvaldi sko. Mm -hmm. Það þetta það hérna það byrjar írinn þarna 2001 sko. Mm -hmm þegar þeirra áðist inn í inn í bög koma betur inn á þetta eftir en kannski bara svona ein spurning, er fannstu mikið mun á því að vera uh, í þessari stöðu í dómskerfinu fyrir og eftir hrun Já, það var allavega svona uh, það, það, það, það, almennings áliti var stertalega þannig að byrjunum eftir hrun a, að þetta hefði verið eintum við glæbóminn í viðskiptalífinu mm -hmm. það var kannski öðruvísi hérna, fyrirhrunni mm -hmm. í, í hérna, svona andrumið Upplifur þá meira að fyrirhrun hafið það verið svolítið að, að skoðanir fólks á því sem var að gerast í dómskjörinu varandi þig og, og bauð væri þá hvort að fólk væri með á mótið dæfi ótsinu Nei, ekki þetta til að þeirri persónu en, en það var svona kannski mér fannst að vera meira ballanst Hérna, uh, fyrir hrún sko mm -hmm. og og hérna en síðan kemur þetta hrún og það, það verður eh uh, mikil í samfélaginu og, og, og sem snýr að snýra að bönkunum og og aðilum sem voru hérna áberandi viðskiptalögunu mhm mm og það tekur smá tíma fyrir bara samfélagið að átta sig á því að til dæmis að hruni var ekki bara á Íslandi Uh, og og hérna þetta var eignabóla sem sprakk bara á heimsvísu mm -hmm. en það var kallað eftir refsingu uh eftir eftir hlun. og og hérna menngjuku hart fram mm -hmm. og það endu semri í fangelsi ja ja þú munt ekki getna hérna þeim uh, nei því ég hérna var á öllu máli sem að og, og spraut upp úr róðum fruna mm -hmm. uh, Ég er ekki endilega viss að að í þessu umhverfi sem við erum búum í dag að það væri margir að fara í hongelsir sko. Ég held að hafi verið svona og við sjáum bara það sem mann er í að koma fram með. Mhm. Mm hvert mál hafði öðrum að að hérna að íslenska ríkið dómstólar hafa gengið óharrt fram og persónulegt mál dómara spila þar inni. Heldurðu þá að ef að ef að sömu mál væri að fara fyrir dóm núna árið 2021 20, 20, 20, að þá erdu niðurstöðurnar aðrar heldur en þær voru á sínum tíma? Klárlega. Á hverri byggiru það? Ég held bara að þetta þetta það andrúm skapar ákveðinn hérna ákveðna pressu. Mm -hmm. Og og og hérna, það var þanne andrúma að Jóðfélagið sættis ekki við neitt annað heldur en harðar ef sýkar í mm þessu -hmm. Er kannski stóra spurningir sko, sem að það þá er bæði stjórnmál stjórnmál og stjórnmálakerfið og réttarkerfið það á að virka óháð andrumi það á að virka óháð einhverju stemningu en geri það þá ekki? Ég held að það er rúslega falleg höfminn sko en bara þegar ólminni komið þá þá er það því miður ekki þannig sko mm -hmm. Og það var nú bara hreinlega kominn fram dómara sem hafi bara viðurkennd að að Andrómi máli. Mhm. Mm og þetta það þetta var það mikil press og háar. Mhm. Mm A að hérna þa kannski riðlaðist einhver balance í þessu málinum sko. Mhm. Mm Me að koma betur inn á þetta allt saman eftir en ég eitt sem ég talaði um við hérna fyrir að fara með lengra fara þetta byrjar þanne að það er náttla bónus. Hvað, hérna, hvenær byrjar þú að vinna? Þú byrjar að vinna... Það var löngu fyrir bónu, sko. Það, hérna, það var alltaf þannig í okkar fjölskyldu, það var, það var hérna, mjög vinnun samt fólk. Mm -hmm. Og við vann hjá slátuföldaðinu og við búðarekstur og síðan gefi pappi inn í það. Ég er þess að vinna hjá pappa þegar ég er ára. Það er mér svona fyrstu skrifu í veslun. Ára. Um sex ára. Já, hvað gerði þér að þú varst sex ára? Ég var að fylla kókjali í hérna í Austuvöri sem var þá hérna SS bóunin í Austuvöri og hérna fannst að alveg rosalega gaman. Fekk að fara á laugardagum og og var með sinn stig að uppi kistuna. Ég hérna, að labba upp nokkur þrep til að bara ná ofan í a, að fylla á kistuna. Og og hérna ja, þar það, bakterían hérna, kom flótt tíma. Hún um byrjaðar. Þetta er um eitthvað býrja. sem er að svona næstu sem barnaþrællun í dag. Þetta væri bara mönnum við að stingi stungi inn í dag sko. og svo varðu aðeins bara svona á hjá viðskiptum, þúist blada útburður og selja blöðurnir í bæ og síðan ferja selja popcorn. Hvað helduru popcorn? Ég seldi popcorn út á nesi og þetta var við austuværi og, og og niður í bæ og var svona með eh að selja pokkot um helgar og, og það var ja, góðu business sko bara pokkos og vagn? já, bara pokkos og vagn færanlegu pokkos vagn? já hvað, hérna, hvað finnst þér þó um að við, erum, við búum í samfélagi núna það sem er svolítið eða ekkert svolítið það er bara svolítið verið banna bönnum að vinna bjó þessari kynslóð sem þú ert þá náttla eru mjög mikið viðskiptafólk af þessari kynslóð. Mhm. Mm eh varð mikið af svona þeirra fyrstu skrefum í viðskiptum til bara að vera selja blöð og, og eitthvað selja pop og eitthvað svona dót. Það heldi ég sko. Ég meina það það var náttla daltu þannig að þú varst að vera út blöðin svo þurftiðu að fara í húsin og, og, og sem og svo varst að vera út íju af af einu sem í mánu og rukka. hérna fyrir áskriftirna. Það var og þá og þú ertur að höndla með peninga og þú ertur að láta þetta stemma og þú færir hérna og, og skila raðir þannig þetta var svona fyrstu skrefinn í bókvarslu líka sko. þá veist að þannig að, að, að ég held að sé margir sem að fengu sko viðskiptabakterina út frá að, að, hérna því að höndla beða á sínum tíma sko. mm -hmm. þannig að það er nú tótti svona miður að, að, að krakkarum fá nú ekki að aðeins að kynnast þessu sko oh. Ég er mun eftir núna þær og segir það. Þetta. þetta var þanne að þegar hann varst með áskriftundur og varst að bera út blöð á einu sinni í mánuði þurftið að banka upp að fólkinu var rukk. Já. Havar þar einn sko. Og hérna lentru stuðuðu mi eingunum skuldsegum eða? Jú, jú, havar hérna. Ég man að þær einum á nesinu. Það var dalti, það aðili með sem ég bara út þöðveljan á nesinu. Sem að þá... <laughs> <laughs> þau var mjög auðvelt að Hann svo var hérna svo var einn hérna með þjóðvelinn og ég man að hafa var mjög skuldsegul líka sko. Já okay. <laughs> hefur ekki verið mikið útborinn á nesunum hérna. Nei, það var ekki þetta. mikið útborinn. Nei. Hvað er, hérna, hvernig færist þetta síðan þarna byrjaru og síðan á, bara svona viðskipta ferillið án punkt punkta ertu síðan fara að vera með mannaforða eða eða fara að vera einhvers konar stjórnandi? Ég hafði svona 12 til uh, 14 ára þá er ég fara að hafa strákar vinna fyrir pop vagnunum og svo var ég komið pulsu og, og þannig að ég var í svona, komið manna forrað og nokkuð ungur sko og og það var hérna sí, síðan er ég, með fram þessu er ég að vinna í verslun, sjá pappa líka og, og hérna Þú spyrir það að vera með bólki vinnu 12 til 14? Já <laughs> Það mætti skrítið í dag <hægur> já ja, það var nú einn vinnuvinnur sem hérna æsku hann hafði mig vinnu að bera úr moggan með sér sko, Þannig að hann þetta var svona að menn fóru fyrir stað heldur en þetta er í dag. Mm -hmm. Og varð gott að slænt. Ég heldta sé nú ákveðin sko þrosk út með og skilningur á viðskiptum mm -hmm. sem að hérna fyltur. Pulsuvagnar og pop. En síðan erðu upphafið á bónus. Já og síðan er þarna sko þa pappa eigði sagt upp og hjá slátufélaginu þá er ég 19 ára. Og og hérna, þá feru ferum við að og ég stefnu ég er að klára verslunarskólann og hafði svona ekkert mikinn áhuga á einhveru langtíma námi. Mhm. Mm og þá fórum við að kortleggja hvað við getum gert bara svona, til að hafa atvinu og, og hérna, það höfðum þekkt um maturumarkaði mjög vel og, og hérna, fórum svona að leggja ráðin að nú var ég kannski tækifæri a, að koma inn á hann markað með umfaldar ódurri hætti. Hvernig var að koma inn á hann að markað á þessum dýlum? Það voru, voru ágæmtis hérna, tækifæri vegna þess að það voru aðeila sem voru á markaðanum það var hérna, sambandið sem að Það er ekki margir munið eftir í dag, sko. Framsófuna batterið. Jú, jú, já, já, já, já, já, já, það er að kjöntu frá sem mm. rúkinn. Það var svona um allsland og greiðalega sterkt fyrirtæki, og rak margar síðan voru enga aðilar nokkrir, hagkaup sem voru þá, það var mjög stórt fyrirtæki, en það hafði verið í uppbyggingun á krillinu sem var, var dýr og, og þannig að Við komum svona inn á tíma sem að uh, var ákveði tækifæri. Þannig að, að og við þetta var það, þannig sett sama við bara einpölduðum allt og, og, og, og það er að vera uh, 19. tæknina vorum fyrstur á Íslandi með stríkamerki það er svona erfitt að ímynda sér í dag að fara inn í veslun og að köpa matur og voru ekki með hérna, stríkamerkakerfi. Á þeim um þig komu þá var þetta bara, bara að vera pikkin Þá var það pikkað inn á kassan sko. Já. Þar er hérna, það var mikil sparnaður í því að að taka upp að það kerfi. Og svo erði líka náttla með þessa umgerðar þar sem að þið eruð ekki að í vera með mikið í yfirbyggingu og þetta var allt mjög hrátt. Þetta var allt mjög hrátt og og opnunartími lík líka sko stóran þátt við þissu. Þar að segja sko, að við níttu fólk í morgnana til að fylla á búðuna, svo fóru við kassan eftir hádegi. Mhm. Mm selja. Hvernig var umhverfið í það því að þú segir sambandið og síðan hefur maður á tilfinningunni að svo hefur mjög stórlita kaupmannum á Íslandi verið svona þeir kausu sjálfstæðiflokkinn? Já. og voru kanski svona einhver leit með eitthvað, og og bankatir á þessum tíma jafnvel þá var svona af að að dalti öðruvísi en það er í dag fyrir greiðsla fyrir þau þó sem þóttir ekkert hvern hvernig komið þig inn í þetta sem þú viss varðandi þetta með að að að þeir eru kanski svona þá að fara keppa við aðila sem eru aðeins inkrúnar inn í pólitíkina. Jó, við komum náttla þetta náttla ein búðu sem að byrjar og og þá var bankalán að hafa þannig séu inn í svona rekstur sko. Mm -hmm. Þannig að við byrjuðum vel hérna byrjuðu við með milljón í hlutafé. Okay. Og það hefði dugað bónus síðan þá sko. Það var ekki það var aldrei auk í hlutafé sko. Mhm. Mm eftir þessa milljón. Mm -hmm. Þannig að hún dögði til að til að koma á só stað sko. mm -hmm. Og ég er ekki viss um að það hafi betur hefði verið með sko 20 milljónir á hæftinu sko. Akkragæti. Af því ég erta bara milljónin settu daltil aga á okkur sko. Það hefur þetta hugsa út í hvað einasta smáatriði. Sko, Af því menn hæfðu bara Hérna, þetta, ég man þegar, þegar, hérna, við vorum búin að borga allar reikningarna sem komið þarna fyrst, þá var 50.000 kall inn á heftinu, það hérna fyrir, <tost> fyrir, fyrir opnuna. og síðan, hérna, já, já, síðan var bara, haldið á stað, Hvað nær þegar au lísir þessu að þúrt með hversu segir að milljónin hefði jafnvel verið betrar en 20 af því þi hefur þá þurrt að hugsa sér mikið út í smáatriðin uh -huh. og þá væntanlega er það hlut að því að þetta fer síðan að ganga svo vel af því menn þurfa þá að slípa viðskiptamódelið alveg þanna að það verður að níta allt alveg rétt ja ja það var alveg hugsað um þúlust allt frá atil hvernig var þetta að gera þar einfaldast mann stóðu eftir og fylka handtökunum í, í því að að sem var var hérna mikið mál þú, það, í staðin fyrir að setja vörunina á lager hóruðu settu þér upp á hillurnar og og það skipti miklu máli þá þá vissur gatstu gengið alltaf á áfyllingunni að að varan var hérna lagerum var bara upp á hillunni mm -hmm. og þetta var alltaf það var labbað á kælan á eins og fólk þekkir í dag þá var það í fyrstu bógunni og það þótti alveg fáaraleg hugmynd sko. mm -hmm. það, það var mikið kvarta fyrstu árin yfir þessu hérna eh að þurfa labbi gegnum kjálinn og og fólk var hérna okay. að heimta að við myntum skapa ulpur og svælis til, a, <laughs> til a, a, hérna, að deila að hérna í enn að kjálunum sko. mm -hmm. en en það hérna uh, það gekk upp og er er þekkt í dag. Það var að fara inn í kjálinn. Mannst eftir einhveru augnabliki þar sem að þið eruð síðan þetta byrjar að ganga vel? og svo getið þið farið að opnafilegri búð manstu eftir einhverja augnablikki þar sem að einhverja líður eins og þessi þá komnið með einhverja svona smá en að gæslega bara töfra formúlu af því þið eru búin að hérna, hafa, þið eru búin þróa viðskiptamóti öðruvísi heldur en þeir sem voru fyrir Ég heldur sko við, við vorum svo inn í þessu að við vorum alltaf á nálega með því að það myndi ekki ganga upp þá sko. svo leys Svona fyrstu þá voru við svona alltaf einhvern veginn hrættir að þetta hérna, gæti, gæti bröði til bekkja vona með þetta sko. mm -hmm. og, og hérna og pappi og viklu aggrísífri heldur en ég hann í byrjun sko, hann vildi þegar var ofnum bestlunum við tvö og svo og þrjú og fjögur og, og, fjör, og þá, voru, þá var ég svona, ég var með heftið og fannst við stundum vera að það brattir í þessu sko okay. en síðan var það bara þannig að, að maður fannst þeir færði það eftir 23 til ára þetta var var hérna farið að að bara ganga mjög vel mm -hmm. og og hérna viðskiptavinir voru ánægðir og við vorum að bara geisla harðir í því að að standa við loforði sko mhm mm en við með lægsta verðið og unnum alla verkanna sem voru tæknar sem voru miklu fleiri heldur er, er, er í dag mm -hmm. Að, að það var nánast í hverri viku voru gerða verkarinnar í, í, í maturvöslunum og, og hérna undarteknikar laustu vinnu við þær allar verkarinnar. Voruð þið þá með fólk að hlaupi hinnabúðunar og skoða verðló? Já, þetta var þannig, ég sko framan að var þannig að ég sem fóru úr klugan tíu, þá byrja svona að sé að vinna í búðunum og, og pilla á Og svo formaður og og hérna heimsóti hugg upp og fjárðakaup og allrar aðalhestur búðir og og skannaði verðin hjá þeim. Þe, þá voru þeim því sem þeir voru að pirra þá voru þeir ekki komnir við strikamörkin. Þannig að þeir settu sko límm á hver hver einastu vöru. Okay. Þú veist það er alveg smá að tala bara um forndultina. Já, máttum máttum gleymu <laughs> þessu þar voru límmir á allri vörum. Þannig að að ma og svo ef ma sá að einhverar verbreytingar þá Og fór fórum bara í kerfið og breytti verðum áður en um við opnuðum og þegar við opnuðum alltaf á háti sko. Mhm. Mm og þannig treigum við hérna, það að við værum við lægsta verði alltaf þegar við snýrum leiklunum sko. mm -hmm. Og, og það, þetta var það var oft mikið fjör. Hvað en þú segir að pappi hafi verið aggressífar en þú mm -hmm. en síðan kemur einhver punktur þar sem að þú varir aggressífar en hann í því að kanski þegar að það er að hérna umsvifum þín fara aukast meira og má er á tilfinninguna hann hafi svoltið svona verið kanskje meira svona hvað ég má segja svona gamaldags viðskiptamaður. Já ja hann hérna þá sko svona svona kringum valdamaðin þá, þá svona fer fer ég kanskje að, að fara stærri mál. Mm -hmm. Og og hérna og hann hann vildi bara veri í bónus og, og hérna, uh, vinni í því verkefni sko. hver, er mun, hver er munurinn á því að því maður hugsar þú oft fyrir eitthvað sem hefur ykkur skekki verið í fyrirtækjarekstri að þú átt fyrirtæki og það byrjar að vela stækka og það byrjar að ganga vel hver er mm -hmm. munurinn á einstaklingi sem segir ok, ég ætla bara halda mig þetta og einstaklingi sem segir, nei, ég ætla að halda á fram að expanda og stækka hver er munurinn? ég veit það ekki, sko, það og bara einhver uh, hvernig fólk sér þust honum eða pappa fannst ekkert spennandi að fara mikið erlendis sko uh, í mm -hmm. uh, að taka þátt í fyrirtæki afstrí þar sko mhm uh hefði markaður verið nóg stór eða eða þannig þust þá hefðum við verið klæja bara þust á milljóna manna markaði þá hefðum við verið að horfa neitt annað heldur bara rulla þessa fína konsert út sko Er það ekki? Eða, maður Jú, ég, það þýr man hefur á sama tilfinningunni að sé ákveðin tegund viðskiptafólki sem lit sem vill bara alltaf halda áfram. Það, það er alveg sama þú þú ert að tæra 7 og endalaust af peningum að þá bara ég þykki hvað er margar vinir sem að eru búin að reyna að vera retired 55 ára, 60 ára, 65 ára. það er bara ákveðið svona eitthvað drive í gangi að menn bara fá óþol búin að vera á í 3 mánuði og hérna Það er það að því það er þessi klassíska spurning fyrir fólk sem kannski hefur aldrei prófað að eiga mikið pening. Hmm. Að það skilur ekki alveg hvenær er no-no. Af hverju heldur maður alltaf áfram þegar maður er komin í velgengnu og gengur vel og stækka og gera meira og meira? Mm -hmm. uh, Ég held að sko hjá flestu þessum fólki eru það ekki að hugsa um peningin. Heldur eru það bara sko, ánæðin að því að vera að gera eitthvað og framkvæma eitthvað og... Og, og halda áfram, sko. Mm -hmm. Það eru þeir segra sem skipta kannski meira máli að byggja ykkur upp eftir um kannski hvaða, hérna, hvaða nákvæmlega er einu heftinu þann daginn, sko. Mm -hmm. Upplifur þú það eins og þér þegar að umsöfum fara að stækka á hverjum mikið og þetta er orðið rosalega mörg fyrirtæk og rosalega háar upp að þér. Mm -hmm. að þá, ertu, þá er það ekki aðal markmiðið sjálfur sér að vera að hækka peningatöluna. Nei, ég meina það það var ekki það var ekki drævið sem slíkt sko. Það var bara það tækifæri og og og byggja eitthvað upp Það var dalti. Ma var ekkert að leggja saman á kvöldin hvernig þetta stæðir En auðvitað er það partur af þessu. Er það líka þetta sem gerist að þegar þú kemur með ákveði mikið af peningum og þá eru náttla peningar ákveði hreifafl og þá getur verið að búa til nýja hluti og þá viltu láta Og svo er þetta bara dólti þannig að þú fer stundar viðskiptið erlendis, þá er þú kannski að færast upp með eina deild, þú er þú farin að spila í annari deild mm -hmm. og, og hérna, það sem þú þykir kannski stórt hérna þykir bara lítið úti, sko, mm -hmm. þú veist þannig að það er Hver er munurinn á því, þegar þú stígu fyrstu skrifin ég að vera erlendis, hver er munurinn á deildum í mjög einföldum máli? Bara agressíf, sko, þú veist þetta er bara það svo að hérna ja ég ætla ekki líka sko, byrð, bara tækingunum þú um, veist það bara í venjulegum fótbolta hérna og svo ertu bara komin í NFL tækingar þú um, veist <gl> <tæklingar> hvað <gl> <tæklingar> hvað að að það er ofur uh, það, það er svo stærri marka það eigi hvað felst í það er náttan bara það er náttan bara það er stærri hópur sem þú ert að, að keppa við uh -huh. og menn eru aggressívarir þú veist og svo segir menn sama sögun að hérna sko eð uh, Evrópa verður spandaríkin sko. og þá Evrópu hérna viðskiptamönnum finnst Bandaríkin alveg sko fáranlega aggressiv sko. Þannig er þetta sem raðast upp í þessum deildum sko. Eru Bandaríkin á öðru levali þegar kemur að þessu? Já, þeir þeir þeir eru aldur upp miklu meira brútallegur enn Evrópumenn í viðskiptum sko. Hvað felst í því að vera brútal og aggressivur í viðskipti? það er bara þúist í... Ít New Zealand er kannski sagt þúst það það er, úst, það er svona segir og og lofar skiptir miklu máli. Ja. að þú standi við það. Meinnin máli kannski í í brettlandi og síðan úst, skiptir það bara ekki máli í hérna bandrögjun. Bandrögjun finnst manni sko sem að mm -hmm. alveg þetta er svo kött throat er þetta þú ja. hérna ef mm -hmm. ekki þá ertu bara Það voru rundir sko. Það voru rundir, þannig að menn eru þá konur að að svo framala sem hún sé réttu megin við línuna lagalega, þá var alltaf lefilegt. Já, það er tólti munurinn á þessum deildum sko. Mm -hmm. Hvenær, að þú sagði þér einnig í byrjun viðtalsins þetta með að vera búin að vera fyrir dómsölum nánast frá aldamótum, á <hæm> hvað augnablikki upplifur það að, að það væri eitthvað vandræði í aðsí? ja í byrjun ég er að það við vorum nátt að að eiga ekki þægileg sko samtöl við stjórnvöld það var búað baun að töldu á okkur þarna í 99 eh uh, við þérfjarfastum í hérna í FBA eh uh, fjárfestaka þokka atvöllísins mm -hmm. þá svona, sem að var svo sem var svo fyrsta einkavæðing hérna alfur einkavæðslans mm -hmm. og þá var alu ljóst að að að ákveðnir töldu að að það sé einkavæðing hefna ekki hæfnast eins og lagtar uppu og það hefur kannski komist að þar menn sem að, áttu ekki að vera í því, þeim sæti Þeir þú segir að við hafið hérna, ekki þægile samtölu við stjórn stjórnmálamenn eða þeir að við ertu að tala um bein samtölu ykkur við þá eða þessu stjórnveldið er láta bara það sem menn voru að að bauna á fyrirtæki sko bara opinberlega í fjölmiðlum og það var svo sem æstis sko og, og síðan þevur komu þarna fréttablaðinu að frétta blaðinu, þá fannst man líka sko hérna að það þingjast rosalega Ég ætla enda að spurja út í það. Það er 2002 Já. og upplifur eins og það hafi verið skref sem af því það er einhvern veginn morgunblæðið, svo er til til að nýtt gengur vel, það er að ná mjög röðum veksti, uh -huh. að þá hafi ákveðnum aðalum kannski farið að stafa og oknaðu ykkur eða eitthvað af því því voru búin að eitthvað fréttablæðið. Já, ég finnst það var, það var allavega að meti þannig að byggvarum í hreinu pólitísku leik í, með, með þessum ga Er aðkomu í þissu. Er eitthvað til við þig? Nei. Það var ekki, það var engin pólitískur hérna draumur í málinum sko. Okay. En afkri hérna, kaupa fréttablaðið er það þá af því þeir sáu að það væri góður business eða af því þeir sáu einfaldlega að þar gæti það bara verið með góðan aðganga að því að auðlýsa hérna... ja, eins og kemur fram í bókinni sko, þá, þá er það fyrst og fremst það að við vorum náttlæga með mörg fyrirtæki í Íslandi sem að orð auðlýsa mikið og þá var náttlæga geta Það voru ekki valkostir og hverju hóðni. Nei, nei. Og það var þannig að þú þurftur að panta og eilýsingar í mokarnum sko í janór sem allar að byrjaði í desembergu. Var umhverjuð þannig? Já. Þannig að, að, hefna, og, og síðan fannst mannið sko, þótti skrítið að þessi fjálmjöldar sem heimtuðu að þú pantaðir tólmánuðum fram í tíman. Þú mm -hmm. voru síðan að sýtir að við þegar að við erum ekki að lækka vörur þegar var í mest að gera bara rjóma eitthvað svo í desember en, en fjölum er á þeim tíma hækkuði alltaf verðin í desember þannig að það var á, það að borga kannski tvöfald verð með verðnýlarmánu að það var svo mikið að gera sko. þegar það var þetta merkt á örysingur að manna mm -hmm. þannig að við, við vorum svona mjög ásættu við þetta og það var genumum hérna, ástæðina við fjálfumstum í, í, í frett það segja eiga eiga bara eiga að, aðra, aðra vandast þúst að, við kunnum ekki í raun blaðamennsku eða hvernig aftur framleiða blöð eða eitthvað slíkt mm -hmm. eins og að sjá tækifærin fyrir okkar fyrirtæki að geta komist sér á framfæri á ótrúlegri hætti mm -hmm. Er þetta af því þegar að það er svo talað um af því manur hugsar um reksturfjölmiðla í Íslandi jú jú kom ekva blóma tímabil á einhverum punti en síðan í gegnum tíðina hefur þetta nú yfirleitt bara verið taprekstur. þá hafa menn hugsað, ok, þetta hlýtur þá að menn eru þá að kaupa fjölmiðla fyrir völd og þá er verið að hugsa um einhver pólitísk völd en er þetta þá, þannig að öruvísi núna, en er þetta þá líka vekk með þess að menn einfallega eða þú átt bara mjög mikið að fyrirtækjum og þá er þetta að kaupa fjölmiðl til að geta auglist í hún? Já, það, það, það meikaði ég alveg senns koncepti á þessum tíma, sko. Mm -hmm. Ó, ó. Það hljómar svolítið furðulega tala um þetta dag þar er komið YouTube og Google og Facebook og þetta. Vēistu, ja, þetta er bara, þetta. <glar> já, fyrir, ekki bara á öllist, já, það já, það bara ekki Facebook og auðlestra á Facebook. Ég er að segja var markaðurinn þá einhverur menn? Hann ja, var þá einn að sé bara beinan haga ja, í að kaupa fjölmiðil bara lögun. það var bara þannig, þú gætir ekki reiði matverslun í Íslandi og auðlestra í okkarum sko. Bara það svona. Já. Akkurlega. Það þar bara þú komst í er ekki framfarir. Þú þú gætir notað rúb og vor á þeim tíma voru aðal miðillinn ef du varst að auðlesa tilboð eða kröf slíkt. Mhm. Mm Þanna þá var nú allt auðsúmt sko. Mhm. Mm mm -hmm. En en þanne samfélkingsagsamsækningskenningar er átti ekki stoð hverir voru samsæris samfélkingsagsamsækningskenningarnar sem þú é, það var bara þanne að við værum bara kaupablað til að styðja samfélkum. Mm mhm. Og, og hérna og ef ærum annastæðinga sjálfstæðar og sem ma náttla ekki ekki rétt það var ég hefur náttla talað já á svona með vera svona frjálsykki man ekki svona daltu um móti og með bönnum og svona fræls einstaklingsins hérna sé ég í fyrirrumi mm -hmm. en, en sem að passa svona bara nokku vel við sjálfstæðu blokin stæðu er það sjálfstæðu ég veit jó ég meina þúst og síðan talar men álust um það að hann sé hafi nú kanski fullt mikið verið afturalsflokkur sko. Mm -hmm. En en hérna hann líka sveiplast með þeim sem eru í í er forseti þar. Í, þar. Á, Já. Hverri sinni. Já. En þú segir að þú hafir verið frjálsýkja maður. þetta ekki bara ákvenn ákvenn leiti langt til hægri við sjórtæslokinn? Nei, mun mun ekki, ekki segja það sko. Ekki? Nei af því í svona stjórnmálalegu samhengi þá þó stjórn sjálfstæðir flokkurinn sé hægri flokkur fyrir okkur að þá þar er verið talað um að þú varst að nefna að nefna bandaríkinn áan sko að þar væri bara þar væri sjálfstæðir vinstri flokkur sko Já hann varð hérna talinn nær demokratunum heldur en ég held að meiri talinn vinstra megin við demokratanum sko Já jafnber Já hm en hva en þetta er þessi söguskýring sem man maður heyrir oft hérna að, ekkert, að, ekkert, að, ekkert, að, ekkert, að það hafi verið, eins og hún sagði ráðum með fyrsta enga og allt þetta uh -huh. svo hafi komið þar sem var átt kalla Götustrákar sem átti ekki að fá svona mikil völd uh -huh. og þá er stundum talað um Jón Ólafsson og síðan talað um þig og er þetta það var nú því að þessi orguhópur var mjög ábyrjandi sem, sem bara kefti fjálfvistikabankar uh -huh. og, og lendi þarna upp á kant út af því og það, það var ég og Jón og þóstund Már og Eugl Sveinsson Mm -hmm. sem að voru þeim á að geta hóp mm -hmm. uh, og jú, jú, það voru, voru stjórnmálmenn sem að fjæltu því fram að við verum göttustörðu ykkur og hættum ekki En var þetta í alvörunni þannig á, á, á, á fólk að trúa því að það hafi verið búið að ákveða að það ættu aðrir að fá hlutina og síðan hafi komið þannig einhverjir sem voru þeim ekki tónunni Það klárt Og hverju byggir það? Ég, ég bara, það er minimal, klukki í bókina sko, það er ákett skablið um þetta, það sem að það farið yfir þetta hm A, að, að, að þetta fór ekki eins og, og và, var ætlað mundur mm þú segja ef við tökum aðeins bara en það sjáum það líka sko hérna, þegar að eða, síðan eru einhverjum til landsbókinn og þá er þessi raun skipt bara á milli flokkana sko hver ég fá veitum það Jú, þe þeir tektu framsóna floknum tengu búnaðabankann mm -hmm. og þe þeir tektu sjálfsaga floknum tengu landsbankann landsbankan, og þá ætla ég að spyrja um við teknum aðeins athyglina frá þér og ykkur er þetta bara svona í stjórnmálum á Íslandi og er þetta þau yfirleika en þóan í dag að far sé heyrðu við hérna erum þetta verður að líta þann út að yfirborðinn að eiga allir tækifæri að en við erum eiginlega búna að velja hverri er að Nei, ég held að sko að við séum að læra að kunna leksju í þissu. Þú og, og við erum ekki eitt einu landi sem lenti við vandræði einkavarðingu. Við Nei. sá sá um, hérna, jú, jú. og myndna hvað gerðist í austur Evrópu. Þú veist það var algjörur hörbugar og og hérna en fyrir samfélagið en, en fáir fengu lottaverningin sko. Mhm. Mm en ég held að veist, við erum að horfa á, á, á, á, á Íslandsbanka núna fara úr ríkiseign í í a, að vera skráðar á markaði. Mhm. Mm og ég held að það sé svona þroski í því ferlið eins og því ég stilt upp núna meða við það sem var á sín tíma. Mm -hmm. Þetta er á tíma þarna, emmitt, þarna um aldamótin þar sem minn alltaf búið eins og minn talar um Austur-Evrópu. Uh, Mundur Íabbel þá segja að enga veðingin á ákveðnum hlutum úr Íslandi hafi verið svona dægjad útgófa því sem var í gangi í Rússlandi? Nei, það er kannski ekki að ganga svo langt, sko. <hý hefð stuð>. <hýð> <hýð> <hýð> Vist, ég held að, að hafi nú ver mun betri áfyrð á engabæðingur á Íslandi heldur í á þeim markaði mm -hmm. en það voru svona það voru svona byrjanda braður á sig byrjanda braður á sig, ok Hvar er það síðan sem að þetta, þú segir þetta með fréttablaðið og þegar að þið fara eignast fjölmiðla þá finnir að byrja Hvar er það síðan sem að þetta bara, þessi íllvild og þetta óveður byrjar í alvöru, er það með bólundagsmálunum? Jó, jó, að... byrja þar og byrja með kaupum okkar á stöð 2 og, og bylgjunni Það þótti hérna það þótti algert brjálaði að leifa einu og sama fyrirtækinu eiga, og eiga sem því réttablaði stöð 2 og bylgjunni. Mm -hmm. Hvernig kaupið þetta stöð 2 og bylgjunni? Er 2004? Já Dráraðorinni ég byrjaði að vinna stöð 2 Já Og og það fjölmeila að auðvitað væri að geta verið. En upplifirðu að byrja þar þá? Nei, að, þetta er allt bara þetta er svo snjóbolti á ferri sko, mm -hmm. Og og ég myndi nú um segja svo hámar í óheildinni er fjölmeila framarpet. Sem að eh uh, það er nátt að fer, já, bara fer ja bara þyngið og, og, og og þjóðinn og fórsetið grýpur inn í að mm. það ferð bara alltaf snúast um þetta mál, þetta í nokkra mánuðið. Og, og Óla regnaði steið þarna fram og sem þetta hafnaði lögunum. Þetta er náttúrulega rosalega sögulegið tímar. Þetta er náttúrulega rosalega sögulegið tímar. Þetta er náttúrulega fyrsta skipti í Íslandsögunu sem er verið alltaf í fram að þessi verið að reyna að múta fórsetið Og síðan í fyrsta skipti í Íslandsögunu sem, sem að fórseti sinja lögum Já ja, það það, það gekk á og umsjóðna eins og hérna bolotasmálið þá var mjög sérstakt að tala efa að verða múta sko hérna forseta ráð hansins. Afkurðan ekki frá þér bara það hvað var gert sko. Mhm. Mm það með það í marga marga mánuði að koma með af fram sko. Atburðurinn fyrir þá sem að munig eftir þessu er þannig að það kemur út frétt aftur reiðir Traustason þar sem að þar sem að hvað er hreinn það okkur... í, í í í hérna Bau sem lýsir hvað er fórsetur mm -hmm. landsins sé að í afskiptum á fyrirtæk. Mm -hmm. Og svo mætir hann í útavsviðtal nokkrum dögum setna? Nei, nokkrum setna sko, einhver, einhver viku setna og, og, og segir sko frá því að, að þetta var einhver nýr þáttur og rástu, ég glemis aldrei að að það er, þessu mómyndi bara að fylgjast með þó. Og þá kemur hann með þetta fram að við höfum reynt að byrja á hann þú séyr mun gleymir aldrei þessu mómenti hva Já þegar ég bara heyrði þetta. Mi fannst þetta svo algjörlega. Þarna heyrir þú í útvarpinu að forsetrissjóðinn er að saka þig um að hafa verið að reyna að múta sig með 300 milljónum. Hvar varðu staður? Ég var bara nær á sóleygutú sko. Og hérna hvenær leiðir er að heyra þetta? Við hjónum bara horfðu á kvarst annað hérna bara hvað er að gerast hérna sko. Og hérna, bara, þetta var svo ótrúleg sko. Og hreitt lofts og hringir í mig eftir þetta og, og sagði mér þá að það kallinn hafi hringt í hann og, og, og, og spurt reyn mannst ekki svona eftir þessari sögu og hreitt sagði ney, þetta verð ekki sagði hann sko en, en svona fóruðu í lofti mm -hmm. og og að þú mikið hafri eðlilega eðlilega, þetta er ekki þetta gerist ekki á um hverju deg <laughs> en er Er þar að stíga fram og segja að þetta verið sko. Mhm. Mm en ég er af því ég hef ég hef spurt afið út í þetta og ég. er ég vita annars að ég ég er ekki mörgum sem hefur spurt aftur <laughs> að spyrja hreinnreindra út í þetta líka en, <laughs> en sko hvað gerðist á þósum fundi? Heldur þú? Ég veit ekki nú Nú er það alveg... Reitt nefndi eitthvað með, með íslenska erðagreiningu og 300 miljóð. Jó, eitthvað eitthvað svona að kjafta svo. Ég held að þetta hafi nú verið mínum uh, hönd Þannig, í þessu... Í þessu svo kom fram á þeim tíma að þetta hefði verið svona 24 samtal mm -hmm. og það þar geti sagt að aðstóðumaðurinn hefði verið bakur sofá og þetta öðru og <lýsig> þetta var stór þögnslu lísi sem þetta fór að hlettast ofan á þessi sko. Mm -hmm. Hanna... en það var einhver gróusaga um af því að af því að þær íslenskar erfðagreiningar er kominn inn að þá voru þeir að fá hérna fyrir kristna. Það var gróusaga um að þeir hefðu borgað uh, Davíð Óðsin einhutt pening. Já, ég menn það, það var það var einu sögunum sem var var var au kraeki sko. Eitt, eitt. Mm. En en jálta þennan hérna vita að það var ekki það var ekki mikið að bak það sko. Mhm. Mm er að rétta þú um þig við Kári Stefánsson þar sem hann segir við þig að þú sért á svartalistanum hjá Davíð en hann séu á hvíta en korugur ekka komast í burt. Já, já, og það er bara þannig. Það hérna han hann, hann orðaði að skemmtilega við mér hann er bara alveg eins og hvað þú gerir þú var oftast á svartalistanum og það var hérna, hvað oftan við með að, með að hann væri á hvítalistanum en hann kæmist heldur ekki burt <hællt> ég veit ekki nákvæmlega hvað hérna, með hérna, hérna hvað nákvæmlega með þí sko? en hann líklega er að hann, hann hefur oft gera flest að sig á þessa æðin gerð að það að svoðu að sko mm -hmm. fer síðan í hönd eftir þetta mútumál af því þetta er náttla gívul alvarlegt að það séu það feri hérna sko næsta svona stóra máli er þetta fjölmælamál þar sem raun sett fram laga framar um að banna sem sagt, fyrirtækjum sem eru öðrunn rekstra eiga fjölmæla. Og og hérna og það var alveg ljós þegar maður sá forhymvarp þá bara snýrist það um að banna okkur eiga sko. Æmi. Og það gekk svo langt að prentfærelsið var sko, átti að taka það að mönnum sko. að segja að áttir að þeirra sækjum til dónsmálaráðan þetta fyrir, ég held ég, einu sinni mánu, mm -hmm. hvort þú verður uppveldið til a, að prenta af laðið sko. Nefnitt. <laughs> Og já, þannig að þetta var nú svona uh, dálítið galið mál sko. Það mm -hmm. Þar bara lata sig þetta í hug sko. Þetta er fjölmillaferna það, það. Það, hvað... það, það, það var þarna greiningu 2004-5 en síðan erða þegar að þá á handtakaði leyfstuð. Hva þá var náttur fyrir þá var þarna í í bóksmáli bara þarna í byrjun sko. Mhm. Mm þá þá var þá var, þá var mikið gert úr úr þessari húsarason í inn í baug og komst nú í ljós að á fyrstu 10 mínútum að það sem menn voru að leita var bara rangur reikningur sko. Mm -hmm en kervið gafst ekki upp og en síðan átti nú bara gera mikla sér ámóni í úrðursurku að hérna hérna eins og gefur fram í bókinni að það átti að svona ná því á kameru þegar menn eru handeknist komið út út úr flövil ég ætla með það að segja því að margtaður sem bara orð gegn orði og þú ert að segja þína hliðið málsins en það sem að maður er samt er bara fleiri sem koma fram í bókinu og, og og segja frá þessu Já, ég ætla að segja þetta sem þarna er frekar augljóst og það er eitthvað skríti við að frettast rúf eigi að taka þetta upp Já, já hún frettast úr rúf hérna, það er með að búin að fá vittnesku hvenær ég var að koma mm -hmm. og, og hérna vorum við miklu áfður svo ég að ná þessu á mynd mm -hmm. og ég var alltaf myndið þess a, að sko ma að til eins hver, og hversu oft var birt hérna hafsskip myndin þegar var verið að íta eftir þeim ágætumönnum hérna inn í lögreglustöðuna þar hvernig sem það var sko. Mm -hmm. Það var sínnt alltaf þegar hafsskip máliði var var hérna fjallað um það sko. Og manni pan, sko, þann sko þar þar nátt að nokku fljótta því að þar nátt að leika saman leik. Mhm. Mm hvernig er tilfinningin að fá svona upplýsingar? Hún er ekki góðs o og, og af því ég held að sko yfirleitt ég held að allir hugsi þannig að þeir verði lifi í samfélagi þar að þú eru lög og og þeir sem fá sko sjáum valdið er sem eru með valdið að þeir fara í varlega með það og misnotar það ekki mm -hmm. en í þessari sögu sem að ég er að segja í bókinni þá náttur kemur fram að það eru að sko það er ríkisvaldið sem brýtur alla leikreglur sko og síðan erum við bara að náttur bara sjá þessa dóma sem eru koma núna frá mannréttindómstólunum Þetta er nú ekki gott fyrir okkur, sko, að -a -a hérna, það sé vera að sláa á puttana okkur eins og við séum, hérna, austandjáls, hérna, dónskerfi, hérna, um sko. Nú sér fólk þetta, og sá kannski á þessum tíma, sér fólk þetta þannig að menn sem eiga gífulega mikla peninga, þeir sé ekkert einhver lítil peð. Upplöður þú þig? Þú veit Elsk... alltaf, alveg saman að mikið að peningu, að móti ríki og allan þeir sorsum sem að ríkisvaldið hefur, löðruglu, hérna, saksóknrum, aðgang af símakerfum, tölvukerfum, eitthvað sem þú kemst aldrei að þú kefur þetta að einstaklingurinn er aldrei senns í, í að komast í sömu stöðu. Mm -hmm. Þetta var alveg fáralegt að ríkisveldi var að fara kvartið í því að við varum að ráða okkur góða lögmenn, sko. Mm -hmm. og, og hérna, varum að eiga peningu í það. Mm Hverslega -hmm. ruglætt að væri hjá okkur, sko. Mm -hmm. Það var bara ósankert, sko verðu menn verðu menn paranóitur á svona tímapunkti ferðu ferðu hugsum að sé alltaf vera að hleira símaðinn og sjálfsögu það er bara þú ert alltaf var um þig sko mm -hmm. og upplifiruð að þá að frá frá að með þessu augnabliki hafuruðu farið að hugsa allt þannig ja ég hef nú sagt það þannig að sko þær þetta byrjar þá þá er eins og farið svona 25% af svona heila spaceinu í, í í það að að hugsa að sigmál sko Mm -hmm. og, og hafa áhugi á þem Og það er ekkert hérna líður eins og 25% af heila space-unni þína hafi verið að fara í þetta núna síðustu 20 ára. Já. Hefur að stundum farið miklu hærra 25%. Já, já, hefur notað gert það sko, en, mm -hmm. en þú veist, þú, er, þú ert að klíma við að, þú veist alveg sko, er með þúst leikurnar þú og það það afatta að maður sko, Fyrst eftir að að það var þarna ráðstefna í Baugavá þá þá var maður náttúrabara þar heyri ég je yeah, feir nú útskýrta firðið sko þú viss hvernig þetta er og það hlutar bara að taka því þú viss mm. þetta er bara svona stárst með félagsins koma segðu þetta er bara svona en þá tók maður eftir að þar var hérna uh, þar var stundu leikjafræði sem að var ekki alveg hérna, eitthvað sem að bara bjóst við sko að hvað leiði að bara þú leiti að menn, menn bara tóku sí með bara tóku ekki þær í niðurstöðu og af því að er fundi ekki eitthvað þarna þá var bara farið á næsta stað sko, mm. og bara að grafa í næsta máli og reyna að finna eitthvað þar og ef það dögði ekki þá var á í í og og þá var öllu beitt sko. kerfið kunnu ekki að stoppa að einmitt það er það sem ég ætla að spyrja næst sko því fyrir ef man þú segir sko lögregla Saksófnarar ríki Mann er að svo bátt með að trúa því að ma búi í landi þar sem það getur verið þann eru þá allir þessir aðallar þátttakendur í einhveru samsæri eða eru þeir allir bara svona snældu meðvirkir gegn þeim sem sem hérna var á toppnum á þessum tíma sem er hér Davíðsson. Ég veit það ekki sko það er það er það finnst mér galli á, á svona íslensku embættismarka kerfi að að embættismenn í æðstu stöðum eru þá er ekki Það hefur verið svo að í gegnum tíðina hefur það kerfi verið mjög mjög erfitt með það að viðurkenna mistök. Eh uh, með það sé enn í ofanlega að vera kannski með sko, vink frá pólitíkinni að þeir séu á réttri leið þá getur svo kerfið orðið að sig ja farið all verulega leið sko. Mm -hmm. um síðan náttla bara eitthvað einn eskalera þetta enn meira. Það er ja ja ja ég ég sagði við hérna, menn hérna, eftir hrun. Vistu, það þið er ekki fyrir okkur að bara að útskýra eitthvað fyrir þessu fólki sem verður að fara hérna að rannsaka þetta. Af því, það verður ekki hlustað á okkur. Þú veist það ekkur, hérna, en ekki er þetta ekki hlutlaust fólk? Sí miður erðu á það og það kemur fram í þessu hérna máli að Það er að sækja til sektar ekki sík. Mm -hmm. og, þar er, e og það er og það er alveg ljóstað sko saksónur eiga að, að, hérna, að leggja fram máli þannig að það sé til síknu líka leik, og þá eiga það náttúrulega ekki að koma fram með mál eða ekki búa til ákjöru nefn að þeir trúi því einlæglega að það séu mikla líkur á því að þeir náu árangri sko. mm -hmm. En síeinn er ekki er engin refsing ertu, sko. Ertu þá að segja mörgum af þem málum sem að fór í kæru hefði ekki oft að fara í ákæru? Já, klárlega. En það, það var alltaf í mínum málum, veist, það þa var hérna var að vera vísa frá mm -hmm. eða síkna. Mhm. Mm Þannig að það er eh uh, en sáksóknar sem kemur með ákæru á instakling og það er standast ekki hérna skoðun. Hann og hann bara heldur áfram í næsta mál sko. Mm. Sem ætti að náttla vera sko ef að Saxónríki kemur ítraga framme mál sem er vísafar frá dómi eða síknnaði þá er eitthvað. Þá þarf að hafa einhverra afleiðinga fyrir viðkomandi. Þá þarf að vera eitthvað control. Mm. Þá þarf að vera einhku sem að horfa yfir öxlinna á honum sko. mm. En þegar að þú ert kominn í þetta mikla varnabarátt að þessum tíma mm. og ert með Eignarald yfir þessum fjölmylum væri þá ekki lógísta fólk myndi hugsa heirðu auðvitað hefur náugengin bara byrjað að reyna að nýta fjölmiðlann sinn auðvitað hefur hann byrjað að reyna að styðja samfylkinguna vegna þess að hann er líður eins og sé kominn við vegg. Nei þá ég þú veist það og unnið að fjölmiðli sko að, að hérna, það er ekkert auðvelt að einu hérna, að stjórna því þú veist þú ég meina hópurinn sem að e, var í stöð 2 og fréttablaðinu og því, t, 200 manns og, veist, þú veist það þú A kemstar flóttu upp e ég var alltafá að taka á blaði því sem var búin að skrifa niður og þá var annað blað mm -hmm. sko. Ég geti get alveg vitnað það eftir að hafa unnið inn á 3.5. Ég vann inn á stað 2.5 á stöðu 5 ár. Mm -hmm. Ég geti alveg vitnað það að það var aldrei verið að reyna að hafa bein afskipti og fréttastofn. Mm -hmm. Það var aldrei að frétta fundunum eða eitthvað þannig. Þar sem ég hugsaði hins vegar eftir að eftir að ég fara mm -hmm. að þá veit ég ekki gangi hjá sem voru síðan í samskiftum við. Það, það er að segja að það, það er sem eru í beinum við ykkur. Mm -hmm. Og einhvern átt og þá kemur líka þessi spurning sem er að eigandandi fjölmiðils þá náttla er mjög oft verið að kvarta yfir fréttum eða kvarta yfir okkur eigandandi fjölmiðils á náttla eiga sama rétt tá því en og aðrir að kvarta undan fréttum já, um og hvar liggur þá línan hvenær er hann að kvarta það mikið að það er eitthvað ein að fólk byrjar að rita skoða sig sjálft Já já og hvar liggur er hann að kvarta þa það mikið að það Já já í verið það getur og þá tekið að við valdi að, að, að, að, að, að, að Og, og hérna það er ekki bara þannig að sko þessi hérna kannski frétti sem eru tengt á þér þú átt fjölmiðil þá hatt er náttúrulega að þú færi að fá símringjum frá hinum og þessum alls það er ekki bænum af því að mennir ósáttir með forsýðun í dag og, og, og fréttinu í sjórumbyrni gær og, og, og hérna uh, þannig að koma kvartanir inn á borð þessum að þú oftt bara hérna, sendir bara áfram og segir ég fekk þess á bara kemur á framfærið Veist, og, og hérna það sést mjög fljótt á á fjölmelum ef að þeir eru handstíðir sko. Mhm. Mm þeir keyra Hvað kemur það? Að... Þeir bara missa eitthunir bara trúveruleikann. Það bara gerist þú ef að ef afskrifum bara eins og gömlu flöx blöðum voru. Þeir mm -hmm. voru bara sett í ákvaran katagorju akkuru að voru bara að skrifa með ákvaranum hætti sko. Mhm. Mm og og ef þú ætlar að breyta beita því í, í hérna, blaðútgáfi eða, eða útaskrifa frétti fyrir sjónvarpið og útvarp að, að þú ætlir alltaf að taka ákveðin fastan pól mm -hmm. þá verður þú mjög hratt En hvar líkur þú lína sko? Nú aðeins að bara tala um sjálf á því mér var sagt að réttmálarinn að ég var rekinn mm. þá hafi verið rétt dalt um mig á stjórnafundunum upp 3.5 það eru sko fyrirlandi hérna og fréttastjórar sem hafi sagt mér þetta mm. og ég var að djöflast dalt í lífri sjóðnum mm. ég tók viðtali við Geir Horði 20 sko ég er rekinn 30. desember 2008 mm. ég tók viðtali við Geir Horði 20 21. desember mm. þar sem ég spyr hann út í hvort að hann viti til þess að og ég var með upplýsingar um Það kemur óskilett fátaan, þetta er beinútsending og eftir þáttin fékjist að fæst hringir yfirmaður samtaka allra lífera í Íslandi í geir hordar þá er vandarandi forseta ráðra. Mhm. Mm þá nátt er þetta, þetta er mjög valda milli einstaklinga sem sita á mesta fjármagni Íslands og mm -hmm. síðan segjum við svo þú sem eigandi fáur sér símtöl frá þanna æðlum. Mm -hmm. Taka með það að geta greina, hlusta menn ekki, ekki á það Ég man ekki eftir að hafa fengið símtölum það hérna að aldri. Nei, ekki bara svona hérna uh, þráðbeint það sem við erum að fara sko. bara Okay. Men kvarta sko. Það er bara eðlilegt. Þú viss að að að þú meigir ekki að atúa samt við við fréttir og hvernig þær eru settar fram og allt það, það er bara eðlilegt mm -hmm. og og hérna en ekki að hann söllur og fara sko. En það var ég þá, þá Þeim, ekki, bara bariði ekki meiri að leiðin spurði <gget> um meira. Þá ætlaist, aí, gerðist þú varst í gamble kapaxtrinum. Já. Þá gerði ég frétt um Og ég heitði Jóhannessta. Og Robert Marshall var þá fréttastjóri. <sh velocidade> hann hefur sagt af að óbennilega mm. að þú hafir hringt í hann og verið virkilega óþaðdræsa frétt. Þófum ekki lóttu við það? Jú. Og jú en eiginlega sagt að það að hætta reka mig. Nei. Mast eftir? Nei, ég var að kæfta í þínum sko oke okay. þú vart sektar mm. í gömburkafaxanum og ég gerði þetta ég áður var ég að tala við Hafn sko ég hefði hann bara rekið sko þúst hefði Jó, ég ætla að taka það val sko ja þá kemur þessi spurning að þú nútlað þarft að gera það í gegnum hann nei áður þúst ja kann að reka undir mann hans og svo sá það ég ég bara séi svona ef þú ert þúst fyrsta lagi sko fréttir sem þú talar um hún birtist hún birtist þar er ja þar er þar að Og, og ef ég hefði sagt við hérna, Marsal að þetta reiklaði þá gekk það ekki að af því að hann gera það ekki Nei, hann gera það ekki <laughs> En það er það sem er og það, það sem er bara svo áhugaverð umræða Hvar liggur línan á milli sko, þeirra sem þurfa að taka slægin við eigandan og þeir segja neða kemur ekki í greina reikan, mætti eigandinn segja, alveg eins og það er kannski eigandi í öðru fyrirtæki sem segir það þarf að reikan að frétta mann mm -hmm. mætti eigandinn segja þa af því þá var það var bara fréttastjórn eða ritstjórn sem getur sagt nei, það kemur ekki til greina. Eru þannig samt til að hafa eigast stað? Ég held að sko þúst í öllum fyrirtækjum hafa eigut skoðanir á á, á fólki, kortum er fjölmiðlar er einhver öðr mm -hmm. og og en ef þú ætlar að skogg hvað allta undir yfirmanninn hérna, mm -hmm. og ætlar bara að skipta aðra þann þá fer fyrirtækin strúktúrum á hliðina sko. mm -hmm. Og menn fara bara að horfa því hva, hva hva segir anna ég held að það gangi nú ekki en hvenn fannst þér þá að eiga þessa fjölmiðla af því að það var nota gýfulu umræðu um þetta baugsmíðla og að vera verið að vera ári og eitthvað svona eh uh, og þetta er ekkert þúlust er þetta ekki arðbær rekstur og hefur svona um bil aldrei verið á Íslandi uh, nei, nei, en samt það. hafði man á tilfinninguna að þú viltir ekki sleppa takin af fjölmiðlum og þá þá longaði ég kanskje einna síðsta selja þó af vegunum þín m Það er bara þannig að sko, til dómstóls með fjölmenna í hrúnunni þeir komu þeir fyrsta vandræðabarnið og var leyst og sían bara kom ull sko, og það var ekki hægt að leysa sko. það sko. Og ekki hægt að leysa. það var bara það mörg mál sem að, þetta bara hrúaðist upp. Mm -hmm. Og ég held að það hafi verið skuldabrauð á gjalda í í fjölmenna hérna, í byrjun nóvember 2008 mm -hmm. og það mál var leist Mhm. Mm uh, og síðan komu þarna önnur mál þannig að ég held að það hafi verið þarna fjölmélunar hérna ja og komur fyrst í fangi sko. Uh, það var hins vegar nauðsynlegt held ég á þessum tíma að það hefði verið þarna sko að það væri breiðar fjölmélunar flóra í þessu ástandi sko. Og það var ekkert auðvelt að réka stöð 2 og, og, og þylginu og fréttablaði gegnum þessi ár þarna eftir eftir hrunni, sko. Eitt. Torfa sagði við mannvarnir í Vitaleymir, hann sagði að það hafi verið munur fyrir og eftir hrun á því að þegar það var að vera skrifa einhverra svona einna gæsalapa óþælega fréttir um ríkustu menn á Íslandi fyrir hrun, mm. þá hafið þeir nánast bara verið að horfa forsíðurnar að hlæja því afsína það var bara það gekk vel og hafði gaman, en eftir hrun voru flestir konir í ta míkla að þá hafi einhvern ein þeir sem voru að rita fyrir. Því að allir... Ég hef bara að það var bara þrýstingur uh, í kerfinu á allt þá var þetta var svo tens Heimitt. þú veist að lýsa því sko, menn hafi verið rílaxt þannig fyrir hlun en á móti sko það var það allt tens eftir hlun sko. og, og það hef viðst hérna bitnaði á eigundum fjölmiðla og, eigundu og rinnstjórum og og, og, og, og og hérna menn hefðu mikla skoðun á hlutum en höfum bara mikl, mjög sterka skoðunir hérna, á þessu tímabili, mm -hmm. á bara öllum fréttum. Hrunisjólt, hún er múna að nefna þetta orðan okkur sem hrunisjólt. Manst eftir augnablikinu þar sem að þú fannst, það er óveður í vandum? Já, ég man eftir því, ég var á, á, í guðlum legubili í New York borg þegar Lára Sveldir kynkir upp mér og segir að það sé vandamál með heldi að síðan Dansk Banki sem átti skuldabrau á, á bankann. Vildi ekki framleggið. Þetta var þarna eftir, eftir límans. Og hérna, þetta er haustu 2008. Haustu 2008. Uh. það var svona, ég man eftir því flugi að hérna heim að maður var ekki maður var ekki rólegur. Það var búið að vera erfitt. Að það var búið að, uh -huh. að vera marvað hérna ári. Og menn heldu það væri aðeins að rofa til þarna í ágúst. Og, og, og hérna að síðan var kom líman og, og þá einnig bara frausall kerfið og allir fóru bara að hugsa um you know, að kofura sig <hæm> og Ísland með þessir íslensku krónu áttu bara lítins jens í því og sérstaklega það er sælabakir alltaf til og, og hérna já, þannig ég margdóttir vel eftir þessu augnabliki sko þegar kom hann þarna sko eitthvað stó, mestu stór viku sem maður hefur upplifað þarna á eftir nú liðið það langt að það kanskje svona hægt að tala um þetta riki er svoltið það er sest núna. Að að að og það er ástæða fyrir því ég kem þú að ég talaði svona að, að það væri tími fyrir bókina sko. Mhm. Mm það væri þú viss ekki, sko, ekki verið hérna fyrir þessa bók 2012 sko. Ja, það sá var bara hérna þá var ekki ríkíbúð að setjast og menn voru á áns búna að horfa á þessa sko heildarsýn bara hvað gerdist í heiminum sko. Mhm. Mm tekur sían við atburarrósin í kringum það þar að glitnir fer. Ég mun spurja á úti eftir bara afkuruðu þú færst að kaupa í En atburarrósin sem er þarna þetta er notað raslega dramatískir þegar skrítni dagar. Hérna Hvenar áttaður þið á því að þú segir þetta augnablik þegar þú ert í gula leigubilmið njögur Hvenar áttaður þið að ná því að þetta geti verið að fara svona? Ég veit að það er þarna bara 50 árun þarna í lok september þegar þóstönd máferð og fund salabokkustjóra og það er fálega tekið í þessar hugmyndir að mm. uh, uh, uh, eða hann var nú bara þreyf á, á sælabankum og hvað, hvað hann gæti gert sem var síðan til þess að sælabankin bara hann sagði ekki símónum þannig að nokkru þetta var eftir og svo endar þetta á sunnudöginum a, a, a, að það kemur eitt útspil a, að, að það er að skrifa niður ég, að þetta ríkið lánnið 500 miljonið evra held ég og eignir 75% í bankarum Er, ferli, er ferlið þannig að það er þreyfað á sælabangunum og svo náið það ekki í sælabangunum? það er, ég líst ágættlega í bókinni, sko, hvernig þessi helgi er, sko. Mm -hmm. Og sem er alltaf galið meðan í bandrekjumenn voru, sko, þeir tóku sína bankastur og læstu og bara inn í herbyggjum og segir það það er engið hérna út fyrir það búið að leysa máli, sko. Mm -hmm. Sem var svona gæfulegri hérna nálgun, sko. Mm -hmm. Það liggur svolítið í augum uppi að þú, þú notar ekki orðið Davíótsson, talar ekki mikið um hann en þú ert þannig að tala með sæðlabankinn svar ekki þá er ég að gefa mér að það sé að hans vilja og ósk. Já, hann er aðstíð maður bankans mm -hmm. mm. Og er það ekki fyrir en á þessum sunnutars sem þið í alvörinni geraðið eitthvað grein fyrir að þetta Ég það er svona helgin að fyrir svona að renna upp í ósa, hérna erum við að fara ykkur svakalá oköngur sko og að bara láta sig dreymum að þú getir tekið eitt bankan og og gefur þau skilaboð í útdjöumhverfið að 75% af virði hans var í raun loft að þá hlýtur allt í kerfið að fylgja sko. Og það er allt það sem gerðist. við vorum dangreltu í, í í á öllum um þessum svo sem kalluðu reiting fyrirtækinum þarna mm. bara strax og eftir og þá var bara hrundut aðeins og spilamókur En ef við segum ef það hefði nú verið að tekið áhvað annars við þessa hæfði ekki neyðurstandansamt enda að vera svo sama. Er Þetta hefði verið erfitt klárlega. Mm. það sem Hergirri? var náttla sorglegt í þessu var að hvað því þetta var gert svona fast að þá varð rasalögur eignar Bruni í eh uh, það var strax eftir mm hrun. Mhm. Íslendinga miðsturtöku sem voru bara seldar á á óók skýsla hjá Hannís Órnsteins um þetta mál sem að fer yfir hva, hva, hva er það er er ekki hæpin söguskýring samt að halda við fram að Davíð Óðsson hafi með þiga taka rangt auglitni af að hann bara búi til þetta hrun nei er ekki, við, við erum ekki að halda við ég held að það sé sko, að það er margar í í alþjóðlega umhverfinu og lítill gjaldmiðill sem er vandamál sko þust við ok, okkar okkar bara nauður ekki traust Við vorum búin að vera með, sko, við vorum búin að reyna að hemja hérna verðbólgum með því að sko að hækka hérna veksti á íslensku króni á meðan vorum við að dundra út og, og leifa böngum og lána sko ellendagjaldmiðla á sko 1 og 2% vöxtum mm -hmm. og hvert, vist, hvert fór fólk með hérna húsneðaslána sín og bílarlána sín við fórum með því að, að, að taka ellendulána. Mm -hmm. Þetta er normaði sem var hjá okkur í stjórn, hann bara, hann var alltaf að spyrja með þessi. Ég var skilu þetta ekki. Hvernig geturu þúst Færið út í banka og, og sagt að við ílla var lána fyrir húsinu mínu í yenum <ljum> og, og og hérna er í krónu. Þúst hvernig hvernig á það ganga upp sko. Stu, allir voru bara hérna heimilinn landinu orði sko hérna spámin, sko. Mm -hmm. Og þetta var dálta svo þetta mismatch sem að skapaðist þarna á þessum tíma. Mhm. Mm Einku myndir og það segja er, það, það er svona... og auðvitað var núna þa var líka þannig að að eignarásfél var or og, og þetta, þetta voru mörg atriði sem að spiluðist mm -hmm. að þessu þessari hérna niðurstöðu. Mhm. Mm Ef þú ferðir En yfir... ég heldu við myndum gera þetta öðruvísi í dag. Ef þú ferðir yfir það sem að þú hefðir vilja gera öðruvísi eða helstu mistökin ykkara er þá þá að það var bóga þenna þetta allt og mikil menn voru á þandir, menn voru á mörgum vikstöðum og að þú ertu að berast á mörgum vikstöðum þá kannski þá getur það endað múskupum um Dagarnir er aðeins á undan þessum sunnudegi og síðan kannski líka eftir hvernig svarst eitthvað það? Það var lítið svo veit, þess þessa, þessa vikur og manni Hvernig er að hugsa um tilfinningin þegar þú er búin að vera í svona mikilli þenslu auð banka og svolítið nú bara allt farið svona. Er eitthvað mómenta sem að þú bara vaknar og horfa í spegilinn og það er eitthvað bara svona það þyrmir yfir þig hvað sko, að búa gera. Banki er sem eignarhaldi okkar í bankar var í gegnum annað eignarás félagsko mm -hmm. Og hérna út, og það sem að ma var svona svona minn daglegri rekstur var hérna fyrirtæki innan innan bauks er að hérna, fyrirtækin. Mm -hmm. En en þetta var svona dominoeffekt eða það fell myndi falla þá myndi það mm -hmm. hérna, ganga mjög hart fram koma illa við bauð eins og sem að og gerði mm -hmm. og og svo bara hvernig kervi læstist að það vor, var ekki gefin eitt svigrúm og þannig að eignirnar hurfið fyrir lítið mm -hmm. en en, en það, ég er ekki að segja að það sé ekki eitt sem að skiptið málið að þetta fór svona. Hann aðallega er þetta náttúrabara þannig að þa hér var alheims eignabóla. Mm -hmm. Sem að hérna sprakk og það trúði engin að tíma að myndi myndu nokku tíma láta það gerast að, gera að einnasta stæstu bönkum myndu hérna fara undir. Hvað <háð> var það? Ég þetta sagði sko Benaki eftir þetta að hann hefði þúst semst þetta mun aldrei gerast aftur mm -hmm. Með þessum mætti sko. Og sían bara Afkrú getur þetta gerast aftur. Af þið, þið? Að því að ég heldta að, sko, að hérna þá náttúrat lögu regluverkið og og við sáum alltaf bara það að, að, að láta einn banka fara víst, og auðvitað var það auðvitað að, að hérna, hluta hann að myndu tapa öllu sko mm -hmm. en að bara láta hann fara, setja svo mikið vandröst í allt kerfið mm -hmm. að bandar ekki með sko sáttu með það að þurfum við að sko að í raun ríkistri ekki allt allt kerfið og allar sjóði og, og, og benningumarkar sjóði og allt það sko mm -hmm annar sabatið var rétt keft sko. Þú viss hérna sjáum svo kaldu covid kreppu og þar eru mér eru eru menn að setja miki fjármagns strax út í kerfið. Af því það sem venjulega búin að læra að að taka súræmið út er það versta sem gerist. Að þú ert svo lengi byggjað upp eftir að. Mm -hmm þeir hérna í þessu þessari kreppu núna e, hafa sælabankinn verið í því að dæla súrefni inn í kerfið og láta að það ekki stoppi ekki hökta. Mm -hmm. Og og og hérna þannig að þegar að, að þú far sú, súrefni annars stað frá þá er viðspurnar miklu hraðari mm -hmm. Þetta er þetta er að við mun aftur að sjá gæstu við þyllandi verðborg og hérna eftir 3 ára af því að það brentu svo mikið af peningum og, og Það líka það sem er áhugavert er að hagfræðin er svolti þannig faga þar á að hvenær hlutir gerast núna í heiminum sem að hagfræðin skilur ekki alveg Nei nei ég meina þar í gangi núna. Akkurætt. Man er manan einhvern einn finnst hún vera mígri alltaf so svo far? Er far já. Er enn þó ekki mikið um <laughs> <nitt>, að allra <laughs> bíðast er eins og þessi rosa verðborg og öllu þessu enn er Uh, akkur fyrir ég að köpa glittni það er góð spurning sko uh, ég uh, voru mann í fjárfestingafélag hérna, sem ég hefði FLL, og FLL fjárfesti svona í öðru heldur en við vorum í í baui, þess að er í tellum og, og fastegnum og og þeim tíma sá að menn takkifæri í, í, í þessari fjárfesting voru fjárfesting í öðrum bankarstofnum og elendi var, var það vegna þess að þið voru smekir um að keppnum við er ykkur átti hina Nei við er svo kemur ljós aftur hrúni sko. Við höfðum alltaf hérna ákveðin sambund við við hérna hina bankana sko. Þú vissu þó var ekkert þor var meiri lántökur í glitni heldur en í kaupþing að landsbankana Þannig að það var ekki þannig að það var að loka hjá á okkur og og það sem þurfti að kaupa banka sko. En menn höfðu bara þú vissu hefðu man ekki haft þú vissu allu kanski benda á það sko er að við höfum sko vita að þetta fara allt í steik að höfðu nú bara seld bréfin sem allra allra fisku mhm mm þúst menn trúðu því ekkert að hérna kerfi væri bara að fara á liðina sko Nei. og þúst og þá bara verið sko henda alveg sinn bara út um glugga þeir vissu að það var væri hérna, alltaf að fara til helvítis sko mhm mm fl grúpp akkrur líður manni svolti eins og þar sé svona eitthvað svona táckrænt um þar sem klikkaði þarna að þú vissar hafi verið svona táckrænt fyrir það þegar menn voru komnir langt fram husir. Ég veit tæki sko afkoma það táckrænt það er kannski að muna nafnið sko þetta þá er það ekki ég meina þú horfir til baka varðu það ekki þar sem var farið að gera dolda mistökum. Mm. Ég held að sko það væm ég alls segja einhver mistök hafi verið kjär þar sko. voru menn að fara og víða og í ólíkar fjárfyrstingar er hérna... já. Hvernig er að vera í þessum stöðu að þú tímpuleg held ég að það var ekki 84 fyrirtæki sem þú varst einhvern veginn eigandag og einhvers staðar, já, það var því er, er hægt að hafa yfisinn yfir svona hluti? Það er nætla hægt þú veist að það eru er til þetta er svona só svo svona svona conglomerate fjárfestingafélag sko mm -hmm. og og hérna þau eru alveg til stærri sko. Hvað er dagarnir en þú vissu þetta verður náttla uh sem er kanska þar að ma vill fylgjast dalti vel með þá þá hérna verður þetta dalti erfitt sko. Eitt. Því þetta sé bara 84 sko þá hven hvernig ætlar að hafa klukkutíma eiga geta verið að fylgjast með þessu Nei, nei Þú vissu það það er þá tímaskortur. Mhm. Mm þar sem var gerið þann aðeins líka fyrir hrún hérna þú sem svona kanski þú ert að kanski að tala undan um af aðeins meiri lättu núna af því að þar svona varu hugsaðar reiðin síðan úrruninna mörgum einmitt þetta með að vera kanski hérna sé orði dalti starfsmennar og dalti víða og dalti þensla og eitt af því sem var svona birtingamyndin að því voru þessi parti og hérna þær að þær að menn voru að fara að þeir fengu þarna tino turner og bill clinton á baugsdaginn. Já. Þeru er til baka er það hérna er bara eðlilegt að menn séu í svona eða þú vissu voru menn of sko veist, það, það, var, það var annað andrúm á þessum tíma sko, veist, okkar fjölfræðistigafélag var og var og og það sem að kanski kræðis sem við vorum í það, veist, þetta sást Það voru fleiri að þessu aldreiður íslendingar, sko, einhver íslensku síslumenn, sko. Nei, það er það sem ég ætla að spura Og veistu, hérna, þannig að... A... Já, ég veina að þetta, þetta var kannski bara svona andrúmið, sko. Mm -hmm. að það, það sem ég ætla að spura út er að þá þessum tíma var þetta einhvern veginn það svo mikil reiði og allt þetta sían hugsa mér ja það þa það er náttla fólk af bókadjúran djúran það er fólk af bókahltaðan djón og það er kanskje aðrir enn íslendingar þannig Betur að... fyrir það er það þeir eru bókar sko og að gera það það að... er fólk sem hafi mikinn pening þannig að Jú, ég, ég, ég, ég held að menn séu geta hættir halda parti sko Nei ég að er að segja líður mönnum þá eitthvað hót eins og það hafi au eitthvað hót ekkert endilega þurfti að vera og þessu eða eitthvað einn skammasig fyrir þann í minni þúlust sem að menn áttast á að, að, að, að það voru starf sem erlendis voru mikið erlendis mm -hmm. þar sem þetta var bara hérna hverri helgi var eitthvað svo parti með hérna frægum mm -hmm. hérna hérna, hérna tónlistarmönnum og hljómsetum og, mm. og, og var ekki denkar sérstaklega atikli þar sko ßi. en en kanskje átta menn sem kanskje gæði á þem tíma það myndi kanskje vekja atikli á, á á Íslandi mhm ég fór með stöðtu að gera frétt hérna, um, þegar glittnið voru orðinu útibúið mannhattan, voru orkuútráð sem átt að byrja það var mín e, þú varst við þeirri ferð líka ekki og þá það, það er mín það, það, það, það var mín eini smjör þegur að þessu þá hérna þá var kvöldverður hérna, sem að Jörg Svorós var mættur í og það var einhver nýfaldu djassist hérna græmi veluna hafa spila mm -hmm. yfir kvöldmannum og þá einmitt var ég stíinn í neinum götum sem ég vissi ekki að verið til sko Já, var þetta bara svona hverju helgi hjá þeim sem voru eitthvað einn í innsta hring ég heldt að það, það, þetta var ekkert einstakt sko veist, það er alveg klárt að það að, og, og, og þú getur alveg farið í og þetta hefur ekkert horvið sko nei þú, veist, þú getur alveg farið erlendis og þú stiginn í sömu samkomu í dag sko Einmitt. en mm. en viðskiptafólk hefur látið mjög líti fyrir sig fara eftir hun. Já. Akkuri er það. Ég held bara að að fólk vill ekki að vera upp, stinga stinga haustum upp sko. Mm -hmm. Af því að þetta var svo rosa persónulegt þarna. Mhm. Mm Meist sem verið persónulegt heldur nema var erlendis sko. Og og og þannig að ég held að Er það út að smæðinni? Ta smæðin, þú stað er klárlega klárlega þannig. Lentir þú í eitthvað eftir hrunið bara þegar við varðum að labba í Reykjavík var ekkert þennan hérna eitthvað sem reynt að ráðast því, eða lentir í einhverri slíkum? Nei nei, það var bara Íslendingar eru bara upp til hópa bara kurtist fólk sko. Mhm. Mm og það er allta allta og einu og einn svartur sauður sko. Mhm. Mm en, en ég svo tók það afstöðu að að vera ekki að þú láta það stoppa mig sko hvort að það gæti gerst. Mhm. Mm þú veist að, að hérna og, og veist, oft stundum við bara stundum að ræða við fólk sko, fara bara hans yfir þetta Gerður það oft? Já, ég myndi að það, ég tók oft samtölu bara við fólk sem var, fólk vildi líka bara fá skýringar sko og mm -hmm. veist, hérna þannig að það að ég leti það alltaf ekki stoppa mig að labba um göttu bæðins Nei, þú gerði það aldrei? Nei. Nei. Hefur það ekki verið því að því þú saðir þetta með 25% er að heilum hefur ekki verið einhver hluta heilanamóður sem er með einhvern smá ókta í þessu reiða ástandi sérstaklega ekki fyrstu árun eftir runn. Ég meina að viðst, auðvitað var stóðmönnum ekki þá sama að fara ráðast heim til fólks og, og hérna það var gekk nú alveg voru algjörlega yfir stríki sko mm -hmm. en en hérna uh, nei ekki, eins og ég segi sko, ég held að þið sem, sem hérna með það að búa í samfélagi sem er svona körtast og, og, og ekki mikið um ofbeldi sko. Mhm. Ef það fari sko þar sem er notað vinnur með hér í söguskýringunni er að þessi mál og hérna það er það að síkna þig í í söllu. Já ja. Og þá fer maður að hugsa sko að er þá kanskje á einhlut þar sem erverðar gaggrín að því fyrir er að við eðli viðskipta þú talað á raun um hák og kött þrót og allt þetta. Hmm. Það eru aðeilar sem setja regluværk. Hmm. Og eðli og sérstaklega skýttur út komin í einhverja hákalla viðskipti, eru þannig að viðskipti og viðskipta innstaklingar og þeir sem stýra þeir fara alveg að línunni. Alveg þanga sem þeir með að fara. Að sko, alveg, a, sömu lögumál í, í handbolta og hóbalta sko. Það, ef að þú ætlar að spila met, metir frá hérna, hérna útlínunni sko, á vallinu, þá myndi ekki ná sama árangri og þeir sem að spila alveg að útlínunni sko. Það er bara, það hann er það bara sko. Mhm. Mm Le leikurinn er þann að þú nýtir þér alla völli sko. Það er sama viðskiptum og, og í fótbolta sko. Ég hugsaði að aðeins þar að vá er pór og mm -hmm. þá voru margir reiðir út í skóla. Mhm. Mm þá seg ég að eitthvað nátt mjög skrítið að þeir sem setti regluverkið geti látið það gerast að það að maður sem er í viðskiptum eitt félag Hann má allu fara í þrot með félagi sitt. Það er ekki eðlilegt að það geti sett þjóðfélagaðu liðina. Settu það að þjóðfélagaðu liðina? Nei, ég meina það er svona að þar svona þú ert, það var umræðan fyrst eftir. Nei, nei, ég settu þjóðfélagaðu liðina, en það var talað um bara að það væri að koma önnur kreppa út af því að eitt flugfélag var að fara. Og þá spyr maður sig honum var full frjálist að vera í extremi með þetta og taka áhættu og fara En þeir sem setja regluverkið eiga þá að sjá til þess að félagið síja ekki þannig að, að kerfið höndluða ekki ef það fyrir á hliðin. Já, var, var það var alltaf, alltaf mjög erfitt fyrir sko, ríkisvaldið að alltaf fylgjast við öllum fyrirtækjum, við veist, hvernig hvað kemur úr kassanum eða hvað þið skulda á hverjum degi, sko. Já, en það er mjög svo segjum svo, svo fyrir run að, hérna, ef að búið að leyfa inni regluverkjuna menn skuld setur sig endalaust endalaust og bankakerfið sem svo og så mörgu sinu stærra hagkerfi er þá auð ég ekkur í regluverkinu. Jú jú það var skekki í regluverkinu. Það er klárt. Þú veist það, það er það er að bankar gætu lánað út að hlutabréfi sjálum sér. Mm -hmm. Var mikil skekki. Þannig að þú þú varst að telja eigjafé saman þá varðu kannski þú þá þurftu að draga frá líka það sem þau voru lán að lána að eigin það er svo mörg og og þetta var ekki bara á Íslandi þetta var líka erlendis og og það er það að að laga það bor læra af þessu sko og, og, og, og laga það ég veit ekki sko ég þekki ekki alveg söguna uh, hvað er hvað var eða, eða, eða, eða hvernig það var það mál sko mm -hmm. en ég heldta það sem að þau lifað uppur því æventyri var að að ég heldta Ísland hafi fengið mikla langt og og hérna, þessar miljónir sem var komið kannski með því flöggfélagi til landsins og öðru öðrum tíu miljónir frá því að hvað var í frábótt að koma til Íslands og kannski hefur eftir að njóta þess nú þegar kóiði fer <tíð> Pappiðin sagði einhvern tímann við viljum gróða en ekki greiðgi Já Var, voru menn búin að missa sjónar á því <tíð> Nei, sko Það var alltaf þessi hérna, sárækstu var alltaf einnig þannig sko, sem að hann notaði þannig þessi orðu um sko. Og, og hérna, eins og ég segið, þetta var ekkit, svona, þetta snerist ekki um eitthvað bara gróða í dag og, og, og, og svo enþá meir á morgun sko. Mm -hmm. Þetta var svona kannski þessi áhuga að kaupa eitthvað að byggja þau upp uh, og við kalluðum það svona þess að bæin bild Mm -hmm. kaupa fyrirtæki og, og, og byggja þau upp og, og samina öðrum fyrirtæki mm -hmm. en maður horfir á bara svona eins og bad, horfir á business að þá gengur business út á að góðu business að ég kaupi og svo geri ég eitthvað og svo selja fyrirtæki kaupi á einu og selja út þeim, ha, og selja út þeim <laughs> er ekki eftir að á þína sögur og segja þú seldir ekki nóg mikið það er ekki þú varst í að kaupa og skuldsetta ég var á nýskur á það að selja hluti Þa, það er hérna Það er það er mikið til í því það man sé sko never fallen love over never in love investment. Já. Þúss það er hérna a mikið hægt að hætta læra því sko. Mhm. Mm Árunanarna sem fór í hönd eftir hun þá þá missiru báða fyrirtækiðina. Já. Horfuru stundum á þannig að að álag sem að hafa fyllt öllu þessu hafi haft eitthvað meira að gera. Það er klárt sko. Það er alveg klart Hvernig þá? Það var náttúrulega bara, við styrir pabba mis á bónus Það var erfitt mm -hmm. og tók á hann Varstu lengi að jafna eftir að andjátt frá? Þetta var bara svo skrýtni tíma sko Það bara náði ekki að hérna inn úr því, sko mm -hmm. Náði ekki inn úr því að því þú varst á fullu jöður bara Ja Já, maður, þessi ár og þetta er bara að tróða marfaðan. Eittudags. Þú þú veist í dónsmáliðum, þú veist í og þannig að þetta voru mjög skrítið ná, sko. Það mm -hmm. er klárt. Það er klárt. Viðskiptin á Ísland og viðskiptar lífið á Íslandi er það varanlega breytt eftir hrunið eins og við sjáum bara lítum sem er hlutabrjómarkaðinn og fleira í heimtúr. Sko, það var eins og áhuginn í sko almenningsau fyrirtækjum hérna eh uh, hvar eftirrun. Folk vilti ekki fréttir um fyrirtækjum. Það vilti ekki fjárfestingu í fyrirtækjum. Það viltu og það myndaði svo að kjá milli sko hérna og svona eh uh, vitiu sagt hérna verkefnissorystunar og fyrirtækjum þú séð að þotti áberandi hvernig sko ba verið að reyna mál öll fyrirtæki sem einhver hérna bæði bara gengi bara eitt fram að að að, að, að, að á sínu starfsfólki. þetta var mér náttla mjög verið hávart á, á þessum tíma. Mm -hmm. En við sjáum kannski núna aðeins hérna að, að, að birtast til í þessu, vist, og það er það rosa að almenningur taki þátt í hlutaþróumarkaunum beint ekki bara í hina lífverisjöði sem a, sem að hérna fjórfjórsta í í heldur heldur uh, er beint í hlutaþróum og og finnir súna fara far fylgjast með hvernig fyrirtækin gengur hvernig eru tilkynningar frá fyrirtækinu og bara fara að fara að skipta að máli hvernig fyrirtæki rekstur er. Fyrirtæki umferð. er það mikilvægt. Að því það er náttla bara hérna, að það er partur af af kerfinu. Það því þú það er erfitt að skilja í burtu fyrirtæki og einstaklinginn sko. Mhm. Mm þú vissu þetta eru báðir hafa sömu eða svona hagsmæli liggja saman sko. Mhm. Mm það er ekki sékkur hagsmæli. Þú að hjálpa fyrirtækinum hjálpar einstaklingin sko. Að hjálpa einstaklingum hjálpar fyrirtækin sko. það það Það, það er hérna þann er það bara sko mm mhm ég hugsaði svolítið sko, þegar ég var með ekki það hamar lent ekki neinum svona í hrunun eða í kringum það en mm -hmm. þú varðum Robert Westman í viðtali hugsaði ég þúlust mjög mikið skrifað af sem eru jafnvel mjög neikvæðar mhm mm en sían hugsa maður og myndina sem er er þetta ekki maður sem er bara kominn með gældrest tekjur í landið Jú, og e þá hugsa maður með þetta svona andrúmsloft á Íslandi sem er kannski að erns ríkara hér en annað staðar að þú meigir ekki vera ríkur og ef þú ert ríkur þá er einskott þú helst félera sko. Já og svo held til sé líka komu anna element upp í á Íslandi. Fólk er reيلا meira sama skor þú sért ríkur eða ekki sko. Þúst ég held að það sé líka kanski hérna á fyrstu árum þessarar aldr þótti að vera svo mikið frétt ef einhver var ríkur sko. Mm -hmm. Ég held að Íslendingar eigi miklu fleiri miljardamælinga í dólarum í dag heldur það áttu fyrir hraun, sko. Er það? Þeir eru bara ekki að, að, að flagga því, sko. Ég er það sem held að þetta að Íslendingar eigi fleiri miljardamælinga í dólarum heldur það fyrir hraun. Já. Ég, sko, ef ég verið að hugsa með þetta núna, þá, þá er eiginlega bara einn maður sem að ég veita á svo mikill. Þá er það en þeir eru þó bara margir. Eru flere, sko. Og eru þeir, eru þeir á Íslandi eða erlendis? Bæði. Af því man, man eftir fréttunum hérna fyrir hruna þá var verið að tala um formslistana og þessa og svolítið þess mikið og þessa og svolítið mikið. Hefi miklu minna borið á þessa núna. Já, já, það er bara veist, og þú þekki þau fjölmæla heiminir sko og það þúist allar fréttir sem eru settar upp að, það það af því hvað áhuga það fái. Þúist á netinu þúist hvað klikkar mikið þessa frétt. Mjö. O stundum og ég held að sé bara hreinnlega þannig að bara fólk er bara alveg sama. Þú veist mm. það er bara þú veist þetta er bara breytt hugsunargangur sko. Mm. Viðst, þarna, viðst, þetta er ekki þetta er ekki headline news sko lengur. Sagaðraðan og verið frælsykjumaður. Mhm. Mm eh uh, aðeins í covid tímabilinu svona, þá hefðum við bara tilfinninguna að það eigi að laga mjög mart með því að uh, bara að setja fólk á atvinnlega og eru að voru búa til opinber störf uh, hvernig sérðu ríkisrekstur á Íslandi? er ekki ríkið hefur það ekki bara alltaf verið að stækka og stækka og stækka og, stæk og hérna, var ekki að þetta skera mjög mikið niður þar? Jú, ég er að þa þa það er alveg klárt að sko, það það er nú aðeins að fara að hæja á í því sko, mm -hmm. og, og hérna einfalda veistu, við erum lítið land og O því þurfa við að vera með óþara flækjustig og og hérna og það er alþarfn að mun ekkert ganga til lengdara að ríkis, að ríkisvaldið eða ríkið þænja sig són út sko mm. af því einkagerir mun ekkert halda þaðs uppi sko einu tilt kemur á þí að hérna, það er bara ekki nóg mikið að tekjum til að hérna, halda þaðs uppi mm -hmm. og og við eigum ekkert mörg við getum ekkert mörg ár farið í gegnum og skuldsett ríkis 300 miljarda sko Veist, við erum hérna, eins og við komum inn á hægfræðin á þannig að það, það er verið að setja peninga inn í kerfið mm -hmm. það er verið að, að halda fólki á launum sem er atunlust til þess að það sé að, að neistlan dræist ekki saman þess að mann er búin að fatta það þegar það gerist og beita til dæmis þegar í blöndu þegar neysla minkar og, og, og hækka þá skatta til einhvern veginn að, að, að hérna loka ríkisallanum, mm -hmm. það er alveg eitru blanda. Af því þá að vera að taka súrefni út úr öllu. Þá er bara súrefni svo út og mm -hmm. þá er uppbyggingin miklu miklu erfiðari mm -hmm. heldur en heldur en ef þetta er gert hérna skinsælega mm -hmm. Þannig að, sko einhvern veginn var að um báknir börn sko, en, en hérna En það má náttla einfalda hlutina og það má láta hérna einkageiran um ýmslegt. Mhm. Mm eh hérna eh sjáum bara í heilbrigðismálum, skólamálum, þú og, og, og það er neblega oft þannig að að það smuss hér í Bretlandi að að að sko public skólarnir hafa mjög gott af private skólunum sko. Og mm. þú virt þú farn að sjá það að sko arkir sko eh hérna þöfnskólar eru orðnir betri en private skólar sko. En myndar svona samkenni, sama gerist í í helbrigðiskerfunum. Mhm. Mm a að samkenni býr til metnað. Mhm. Mm a að að hérna, betur sko. Og þú staðar svona eh hérna dellu mál eins og ma sér að það veig uh, hérna, ekki sko fram gera þessa aðgerð klíníkunni. En en það sé betra að fljúga með fólkið til Svíðiþjóðar sko. hvað mm -hmm hvað er lókikinn á bakvið er þar Eru þó ekki eftir komin í bara það er eitthvað svona pólitík með ég sé það allt sem heitir að einhveru ætlar að græða á einhverju sem heitir heilbreyðismál er slæmt og ég er ekki að horfa á að ef, ef allir eiga jafnan aðgang og skattpenningarnir nýtast betur þó er það bara gott fyrir alla Jú en, en sko ef að er þú kemur að leysa og það er of í biðróa sko. Mm -hmm. Er það ekki gott fyrir alla að biðróa minki? Sko. Það hefði ég haldið. Þúss það er það sem ég er að. Þúss ja. það líu þú stillur þann yfir það að sá sem hefur þau ekki efna að fara í einkageyran. Mhm. Mm að það er þó minni röð. Akkurat. Og það er gott fyrir það. Akkurat. Og og hérna var í fest hérna sjónamir, sko. Mm -hmm usta er bara alls með hversu er rekstur eða ríkisrakstur að hafa allir gott af samkenni. Mhm. Mm það bara bætir reksturinn sko. Mhm. Mm ég ætla að spyrja aðeins út halda í smá stund það heitt fyrir okkur. Og það kálar mér. <laughs> <laughs> Hvað eru kominn í tíma áilla? Nei, í það er konur klukutíma 40 ég veit <tíð> þú er bí lengsta viðtali sem við við mun við við sko. ah. vera í. Venir langt komnir, venir langt komnir. Ég vill hóta vera fónur sko. Ég ætla að spyrja að þarna að heitt þegar ég kem inn. Ég lendist í því þegar þeir eru að taka viðtölin hérna <hæll> þá svona dattr orkustigi niður eftir svona klukutíma og mínútur af því að svo heitt. Já, það er það, er, það er að hafa sko loftræstingu í. Já, svona er en, sko. en hérna fyrir þyrki áhugavert að, að hafandi reiki fjölmiðl og oft fjölmiðl að vera komin í svona þetta nýja umhverfi eins og bara þetta hera hérna þetta er svolítið minnum að líst allt í sniðum með hvernig þetta var Jú þetta er alltaf bara nýtt konsept sko mm -hmm. og, og hérna og þetta er náttúrulega bara mjög spennandi og... Svona dæmis og það er að þú tala um og sínu díma Já, já, þetta er ekki bara algjörur nýri átt sko mm -hmm. og, og hérna og bara mjög áhugavert að, að hérna, það er ekki að vera með kamerum og ó ljósamenn og, og allt semu það fylgir sko þannig að þetta er þetta er svo einnig skemmtilegur áangi að fjölmeðlabrannsnum. Hlustaru sjálfur eða horfir eitthvað á, á hlaðverk? Já ja, ég hef alveg hérna gert það sko og svona þust business hlaðverk mörg góð og, og hérna. Þannig að þetta er alveg form sem að ég held að mun ég lifa góðu lífi sko. Einmilt. Hérna Sveið businesslagur, er áhugðin á viðskiptum og þú sað er, er þetta byrjaði, þú ertu sex ára og hmm. síðan fyrir að rælja blöð og popkotn og pulsur, er þetta ennþá mér ekki áhug á viðskiptum? Já, mér finnst þetta er mjög gaman, sko Þú veist að pæla í hérna, uh, í fyrirtækjum, sko og mm -hmm. veist að hérna svona kannski hopi, skrítið hopi að vera skoð ásreikninga og, Og, og vera sko. Þúst <laughs> er bara svona aðri taka bókina að þá fyrir ég að skoða ársendinga. Mhm. Mm eru stærstu umsönumin í dag? Er það skelvingur eða? Já, ég, það er svona stó stórt verkefni sem að við erum í, mm -hmm. í, í í dag og það er svona er langt sem við byrjum í því. Þannig að márum búin að vera hérna í COVIDinu. Mhm. Mm uh, það er svo að fyrirtæki sem stendur framme fyrir miklum breytingum. Mhm. Mm Hvað er svo áhugavert að að að að, að, að díla við það og alveg svo varum við fjölmvelana sko, hvernig hæftu þeir aðlæga sig að breyttum forsendum. Mhm. Mm Hvað gerir þú aðrögvist núna þarðu kemur að stóru viðskiptaverkefni heldur en fyrir hrún. Eh uh, ha geri þú það settu nú snona svipuð eh svo þann súbara reiðir fyrirtækið og ka kanski það sem var uh, eh sem vinur minn sagði mér að að hérna að þegar komi en 7 fyrirtæki þá áttu að fara fækka einu sko. Já. Þannig að hérna ég held að það sé snona ekki vera vafstra í þúst gerði tíma í því sem var til. Mhm. Mm Klárað það Það hefur frekar lítið fyrir þeir farið þangallið þessi bókum út núna mm -hmm. hvernig komst þú sjálfur út úr þessu fjárhagslega og þú veist peningarnir sem eru í viðskiptunum núna er þetta mest í gegnum gónu? Að... Já, það er mest hennar peningar sem að hérna, og þannig að ég uh, tappaði uh, 99% af mínu pjö, í runnu 99%? Próst. Já Þannig ég var eftir það var eitthvað að fórsíðan að ég var í dántum að last miljón en, en hérna það var náttúrulega það og svo síðan hafa bara tekið við uppbyggingar ár og, og hérna þannig að þannig að þannig að það hefur bara verið svona verkefni sko. Hugsamenn virkilega ekki því að maður hugsar þetta, þetta er svolítið eins og umbræðanum skúla líka með váverða svona hugsamenn virkilega ekki þegar út metin og svona mikið pening og ert því svona miklu umsöfum ég ætla alltaf taka eitthvað frá sem fer ekki neitt sama hvað gerist Ég held að það kom með árun sko. ég held að sé svona hérna þú kemur kannski næraða konu þroska þá ferðu að pæli þessu líka sko þú veist, að, að, að, að, að, að, að það er kanskje hérna verð að segja það með með þessa að þeir stundum gleymi þessum parti sko. Mhm. Mm They're all in, eins og auðarla. á þessu tímabili þó að hérna, þú hefur metin og svona gígulega mikið peninga í svona þá hugsaði ekki það er eitthvað hérna sem ítla eig alltaf fyrir augur orðin. Það hefði auð þera meira í sem þeir kalla sko rein hmm. hvað er rein það, það er bara úr, þú ég leggur út til hliðar þeir reikningardaginn. Ja, <fyrir> nei, fyrir reikningardaginn. nei, ég meina að þetta er þetta gerist oft í í hérna á nefni og og hérna fleri sem, a, sem að sem að vera svona þúist samkomu sjálfísir set allt undir. Mhm. Mm Varstu það? Varstu samkomu sjálfísir? Já, ég mun að þessu leitunum til, það er klárt. Mm -hmm. Langað að spyrja aðeins, ég ætla að loka aftur glugganum en það kemur na í lokin aðeins út af því að komum hérna þessa tími eftir hrun þar sem að þey fuðu í spöksstófunni hérna helgi eftir helgi eftir helgi þú og Björgólfur og, og nokkri svona sem eru gerðir að ákveðnum bara andletum hrunsins. Uh, og það er auðvitað mjög mikið af fólki sem er ennþómi reyði og allt þetta út á rauninu uh, en hva með þeim mitt hina hliðuna þetta að vera búin að vera að velkjast um í dómskerfinu í 16 ár Já það ertu, er bara... ertu bitur yfir því að uh, það hefur farið svona mikil tími í þetta? Já, þú fór náttúrulega dýrum að dár. mikil tími þannig að Já, öðurrum að betur, þú vissu, þar og menn segja allt og svo er sagt, hva, hvað er hann að gera til að breyta þessu? Það er það er hérna farálegt að hann megi sko að halda fólki og fyrirtækjum í einhverum svona málaferlum í í í hérna ára tugi sko. Þetta er, alltaf, þetta er ekki heilbrigðt sko. Og Ég held að það sem að ef að er ekki búið að finna eitthvað eftir gröft í þrjú ár það er nú ekki veitlega líkur að sé ekkert sko. Af hverju það búið taka svona langar tíma? Af að taka þessi mál svona langar tíma? Það er alltaf að að þú síður svo flókin en ef með, með hérna þeirri tækni sem maður er í dag og það var alltaf hérna eftir hrun þenni að Eva Sjó Lísa er bara að okay. bó og fundust einhverjir hérna, milljarða pottar. Nei, það var ekki danni. Af því það er ennáttúrulega mjög umfalt að sko, alla bankafæslur í heiminum meir og minna eru rafriðanar, og það er tildurlega auðvælt að hérna, reykja það. Sko. Mm -hmm. og, og tildurlega fljóðlegt að finna veilur í bókaldi eða þú ert að leita á ákvæðnum hlutum. En ef þú ert bara í veiðifært og ætla bara að reyna að finna eitthvað, Þá getur þú alveg við það í, í hérna, mörg árku. Hva? Og hvað? Og, og það var eins og í okkamáli, það var bara veiðiðferð í gangi, það var bara að vera reyna að finna eitthvað. En ef að þetta er veiðiðferð og þá og soltið svona, þetta um, með Daví Óddsson og allt þetta, síðan að hann hættur að vera fórstisóður og síðan að hann hættur að vera sæðlebanki, af heldur veiðiðferði þá áfram? N Ja það er það er spurningin sko. Viðst, ég er ekkert að endilega segja að að þú veist fara eins og kemur fram í bókinni þá, þá er alltaf þú þessu nafnið út mitt nafni og hans nafni út þessu, mm -hmm. og bara horfir bara hvernig þið kerfið að hagar sér sko. mm -hmm. að þá er það ekki lagi og það er kanski enn þó í í ólagi. Þú veist að, að að hérna við séum ekki með stoppklukkuna að segja bara heyrðu rannsakað er sko. Þú hefur 2 ár til að finna eitthvað á við þetta fólk og koma þá með eitthvað. Mm. -hmm. Er ekki sko. Þú hefur ekkert bara allan tíman í af því það er alveg jafn mikil refsing. A sitja undir því að vera í í hérna rannsó eins og að taka út refsingu sko. A hvað leiði? Já það það því alveg jafn að vera í rannsó eins og að vera að taka út refsing, sko. mm -hmm. Af því að að þau að þú ert í rannsóinninni, ég meina eins og í mínum máli, þá byrju allar fréttir um eða endu um okkar mál að við vættum yfir okkar 6 árum þá og sá það sé hæftir það og þið alveg rosa líð viðskiptum ef að, ef að þú ert með það yfir þér. Það meinir við sjáum að þessi orð höfðu uppi núna í svo samræmi og máli. Þú veist, þar, þar er hérna uh, svona kunnuleg uh, svona málsmeðferð í gangi sko. Akkvar þem. Já mér alltaf getum við sagt að það sé tímalengd sem að sko mál taka og og hérna og þessar uppróparnir eru svona hérna eitthvað sem að man hugsi yfir. Okay en þá kemur samt spurningin þetta með fjölmiða því nú til dæmis er það sem, sem samherja þá er þó að fjalla um þetta til dæmis miki í kveik og sérstaklega já, já, sérstaklega já, rúf. Já. og mann er finnst nú umfjöllunin vera að mörgu leita Og þá hérna kemur þú ég þetta ekki að, hérna nei nei ég ég séi samt í hinsam málum þú séu alveg sama eru tilkomið þá er það bara þann að það á að setja einhvern ákveðinn tímaramót sko mhm mm af því að að, að, að, að draga fólk og fyrirtæki í gegnum einhveru margra ára hérna ransó og og og er eitthvað sem á ekki að, að líða sko. Hva er erfiæst við að líða manns eins og man sé fastur eða hvað er erfiæst þú bara ég meina þúst þú fyrsta lagi með hérna Googleinn þúst þú kemst ekki lörnuströnd erlendis þar hérna það varð með ert með þetta yfir er og svona mál í gangi sko og og og bara er mjög erfið að atafna sig og þúst ákrau þúst ættu menn að vera að taka fara í viðskipti við eitthvað sem er í einhverum svona málin, sko mh. Must auð kollar sko. Mhm. Kanna þá staðann hvað núna? Ef að þúrt loksins kominn á þennan staða að þessi frá, þá svo sért svona að þessi mál frá uh upplifiru þá eitthvað einn eins og sérst suðna fá tækifæri að byrja seinni á núna Já, ég hef sagt það sko að þetta er svo sem svo uh ja, þetta séu svo sem seinni Og hvað augum líturu seinni á leikinn og uh, Ætli verið er ekki bara snæra um miðjuninni minni sókn sko. <ljum> nei, nei, ég held að að þúst man man hérna verið með meira, mikla reynslu. Mhm. Mm Reyna að spila til þí. Ég myndi spurja þig í lokin bara ef þú værir að gefa 18 útgáfu af sjálfum ráð komi með allar reynsluna sem þú kemur með. Af því ég getna 18 ára Jónas hlusta. Hvað er? Fyrst og læ hlusta sko. <ljum> að því gefna aðmyndilvista að því gefna aðmyndilvista já ég held að það sé sko já það er alltaf bara einfall þú veist að það missa ekki fókusin sko. það er ekki færast þú mikið í fang og verið gera öll verkefni ítla í stæðan fyrir að gera sjö góð sko. eða eitt eða hvað sem það er sko Mm. Og, og hérna og ekki fari pólitísta at eða þú hefur ekki áhuga á pólitík ekki fari í pólitísta at eða þú hefur ekki áhuga á pólitík það er spurðið eina alveg blálokina því Kári Stefánsson var nefnir fyrst að þetta. og hann talaði svolítið um sem oft mann sem er í miklum umfsvöðum að það væri svona stærsta eftirsjón að hafa ekki verið nægund tíma kannski, með börnunum sínum og uh, hvernig er það þar að þú varst í öllu þessu? Ég er að gefa mér að það hafi ekki verið mikill tími fyrir... Það var ekki mikill tími. Nei. Er það, það eitthvað sem horfur til baka og sjálfsögu? Það. það er bara þannig sko. Mhm. Mm það hvon mikill tími sem spillir. Og láta það vera lokorð. Já, skurðu að loka lokaða orðið þessum Marathon viðtali. <tjum> Takk fyrir komuna. Ég hef það hitt að komuna. Takk fyrir komuna. <tjum> Takk fyrir Takk.